«Карактерник» і «Малі пінгвіни» представляють повість Яна Екгольма Людвігові хитрому «Ура! Ура! Ура!» Розділ перший чи знаєш ти ларсонів? Ні, не тих, що часом приходять до вас у гості Це я про хитрих ларсонів А коли ще сказати, що хитрі ларсони мешкають у норі То ти здогадаєшся, про кого мовиться А вже ж про найбільшу, найхитрішу лисячу родину в цілому лісі Звичайно, ти гадки не мав що хто з нас скільки разів ходив над лисячою норою, а пам'ятаєш кам'янистий пагорбець із розлогими кущиками ялівцю, де навесні найраніше розтає сніг, а влітку найдужче припікає сонце. Отож на тому місці глибоко в піску тато Ларсон улаштував своїй родині житло, коли б ти зазирнув туди то найперше побачив би кухню. Під однією стіною там стоїть чималий дерев'яний ящик. То комора. Мама Ларсон складає туди порожні бляшанки, що їх порозкидали в лісі всякі недбайливці. Тими бляшанками лиси користуються замість тарілок, блютичок і мисок. Є в кухні стіл – що його змайстрував із дощечок сам тато ларсон. Майже така сама завбільшки й вітальня, що вечора в ній збираються всі ларсони, а поряд міститься дитяча кімната, де стоять ліжечка, застелені ялиновим гіллям, щоб було по справжньому тепло й гарно. До нори є три входи. Перший Біля здоровенного пня Другий – під замшілим каменем А третій – такий потайний, що тільки тато Ларсон знає, де він І лише як родині загрожуватиме небезпека І не можна буде вибратися на гору через ці два виходи Отоді в пригоді стане потайний Може, тобі здається, що нараза велика. Та ж і Ларсонів багатенько Найперше, звичайно, тато Ларсон Добрий, крутій, що виходив цілий із безлічі пригод Тепер він трохи підтоптався І сподівається, що його діти швидко виростуть І самі підуть добувати собі їжу За татом іде мама Ларсон Вона зрідка залишає нору, бо їй треба сидіти вдома готувати їсти і глядіти дітей. А це вам не аби що, піклуватися про чотирнадцятьох лисенят. Найстарший і найдужчий серед них – Лабан. Недавно він закінчив лисячу школу і виявив такий хист до хитрощів, як і його тато. Менших Лабанових братиків звати Леопольд, Лаге, лассе молодший і Ласс старший. Ленард, Лео та Лукас, а сестричок Лаура, Лінея, Ловіса, Лідія та Лотен. Усі вони ще ходять до Лисячої школи, щоб навчитися у всяких хитрощів. Це вже тринадцятеро лисенят. Та ось нарешті і Людвік 14-ий. Він іще не доріс до школи і скидається на невеличкий руденький клубочок із біленьким кінчиком на носі. Але не думай, що Людвік Чотирнадцятий – мазунчик. Він любить гратися з старшими братиками і сестричками. Ото, як заведуть борюкатися та кусати одне одного за хвостики, счинять такий гармидер і такий галас – що мама Ларсон каже, ніби у них над норою земля ходором ходить. А ще лисенята залюбки слухають, як тато Ларсон розповідає про свої пригоди. Недавно він закінчив лисячу школу і виявив такий хист до хитрощів, як і його тато. Менших лабанових братиків звати Леопольд. Лаге, Лассе-молодший та Лассе-старший, Ленард, Лео та Лукас, а сестричок Лаура, Лінея, Ловіса, Лідія та Лоттен. Усі вони ще ходять до Лисячої школи, щоб навчитися усіляких хитрощів. Це вже тринадцятеро лисенят, та ось нарешті і Людвік Чотирнадцятий. Він іще не доріс до школи і скидається на невеличкий руденький клубочок із біленьким кінчиком на хвості. Але не думай, що Людвік чотирнадцятий мазунчик. Він любить гратися зі старшими братиками і сестричками. Ото, як заведуть борюкатися та кусати одне одного за хвостики, зчинять такий гармидар і такий галас що мама Ларсон каже, ніби у них над норою земля ходором ходить. А ще лисенята залюбки слухають, як тато Ларсон розповідає про свої пригоди, про те, як він обводив круг пальцями сливців та гончих псів, як підкрадався до людських осель добувати їжу і який він завжди був хитрий. Розділ другий найдужче. Тато Ларсон полюбляв розповідати про зустрічі з псом Максиміліаном, що жив у найближчій до лісу садибі. «Той Максиміліан такий же хитрий, як я», – казав тато Ларсон. «Цікаво, а хто з вас, діти, найперший обведе його круг пальця?» «Найхитріший за всіх я!» – завжди кричав Лабан. «Ні, я, я, я!» Одне перед одного скаволіли Леопольд, Лассе-молодший, Лассе-старший І геть усі лисенята. Якось їх усіх перекричав Людвік XIV. Я найперший обведу Максиміляна круг пальця, я! Тоді лисенята так зареготали, Що аж гикавка на них напала. Але цього вечора... В Ларсоні було напрочу тихо. «Ідіть собі в свою кімнату, жні пари з вуст!» Суворо звеліла мама Ларсон лисенятам. Тато Ларсон сидів у кріслі, що було змудроване старенького дитячого візка. Він так зажурився, що навіть не помітив мами Ларсон яка саме підійшла до нього з чималою чашкою його улюбленого горобинового напою. Ого, Охо-хо!» – застогнав тато Ларсон. «Та мені ж соромно показуватися комусь на очі!» «Охо! ого, ого – підхопила мама Ларсон. «Що скажуть родичі?» «Бідолашний наш дідусь!» Зітхнув тато Ларсон. Найхитріший на весь ліс у нашому роду лис і має такого правнука. Бідолашний дідусь, він цього не переживе, приказувала мама Ларсон і витирала сльози в кутиках очей. Тобі треба його якось напоумити. Що ж воно сталося? Невже хтось із Ларсонів ускочив у біду? Так, для мами й тата Ларсонів це була біда Виявляється, один їхній син не хоче бути хитрим Це Людвік Чотирнадцятий Він не хотів учитися дурити інших І не любив, коли тато хвалився своїми хитрощами ох хо, -хо ще раз зітхнув тато Ларсон А поклично сюди Людвіка. Я з ним побалакаю. Тато Ларсон підвівся з крісла і подивився на шматок Березової кори, що висіла на стіні. Там було виведено чорничним соком. Хитрощам слава, Ларсонам ура. Людвік чотирнадцятий зайшов до вітальні навшпинки. Ви мене кликали, тату. Спитав він. «Мій любий, коханий синочку!» Лагідно почав тато Ларсон. «Ти ще не вмієш читати, але, може, вже знаєш, що написано на цій табличці». Людвік Чотирнадцятий вильнув хвостиком. «Здавніх-давен ці слова були гаслом для нашої родини. Вів далі тато Ларсон». Усі ми відомі своїми хитрощами, а кращої слави лисовій не треба Отже, я дурненький, сказав Людвік Чотирнадцятий і задер писочок Нехай так, але я не вчитимусь дурити інших Це не гарно, коли б ви знали, як це не гарно Тато Ларсон почухав за вухом і спитав Хто тобі такого набалакав? «Мої найліпші друзі – зайчата Юкею і Туфету», – відповів Людвік Чотирнадцятий. «У них вдома є книжка, в якій написано, що усі повинні бути добрими». Тато Ларсон почухав і за другим вухом, бо не знав, що йому сказати на це. «Воно-то правда, що ми повинні бути добрими до інших звірят?» Нарешті промимрив він. А але це не означає, що нам не треба дурити. Напевне, у зайчат є й та книжка, у якій написано, що лиси мають бути хитрими. Мене це не цікавить, зухвало проказав Людвік Чотирнадцятий. Я не хочу хитрувати, шахраювати, прикидатися і погано поводитися. Я хочу бути з усіма добрим і приязним. Але ж ти щодня хочеш їсти, спробував по іншому тато Ларсон. То частенько треба й хитрувати. Я куплю собі їсти у крамничці, відповів Людвік чотирнадцятий. Але найкраща їжа та, що в людських дворах, нагадав тато Ларсон. А як не схитруєш, то туди й не прокрадешся. Тоді я не їстиму тієї їжі. Сказав Людвік чотирнадцятий. Тато Ларсон зітхнув. Горе, та й годі, йди до своєї кімнати, трохи ще пограйся і лягай спати. Засичав він зі злості і заходився постукувати по долівці своїм довгим пухнастим хвостом. З нього пуття не буде. Гукнув тато Ларсон мамі Ларсон, яка стояла на кухні і вилизувала після обіду посуд. Уяви собі, щоб Бліз не хотів хитрувати і дурити інших. Може він помудрішає, як підросте? Спробувала втішити його мама Ларсон. Тато Ларсон дістав із нагрудної кишені свого кожушка годинничок. Незабаром уже й осінь. Мовив він, без хитрощів Людвік Чотирнадцятий не зуміє добувати їжу. А нам нема коли полювати ще й для нього. Що ж нам робити? Мабуть, він грається не з тими дітьми, відповіла мама Ларсон. Його друзі надто добрі й приєзні. Ти чув, що він про них розказував? Вони вчать нашого малого Людвіка всяких дурниць. Тато Ларсон підхопився з крісла, мов ошпарений. Ай, справді, – вигукнув він, – Людвікові треба заборонити гратися з чужими дітьми. То що ж він, буде зовсім сам? – заперечила мама Ларсон. У нього он скільки братиків-сестричок правив своєї тато Ларсон. Вони ходять до школи, – нагадала мама Ларсон. Один брат уже закінчив школу, усміхнувся тато Ларсон. І він його навчить таких хитрощів, що й не вженешся. Тато Ларсон прочинив двері до дитячої кімнати і гукнув. «Лабане, а йди Найстарший син нечутно підійшов до батьків. Він поширшав у плечах і вмів хитро мружити очі. Мені потрібна твоя допомога, сказав тато Лерсон. Ти добре склав екзамени в лисячій школі і скоро станеш зовсім дорослий. Лабан скорчив гримасу, вишкірив зуби і спитав. А ви не знаєте, як мене прозвали в школі? Цього ні тато, ні мама не знали. Хитрий Лабан, похвалився юний лис. Усі мене бояться і знають, що хитрішого за мене не знайдеться на кілька миль навкруг. «Ти гордість нашої родини!» – вигукнув тато Ларсон і поплескав сина по плечі. «Тепер тобі доведеться показати весь свій хист. Ти повинен допомогти Людвіку Чотирнадцятому і вибити йому з голови шкідливі думки. Ти ж, мабуть, чув його теревені про те, що він не хоче хитрувати». Лабан ураз скис. Виходить, мені треба гратися з тією малечею образився він. А хіба краще мати брата, який тебе соромить на кожному кроці?-спитав тато Ларсон. Лабан похитав головою. Щоб бути справжнім лисом, треба дурити інших поважним тоном вів далі тато Ларсон. У нашій родині завжди були тільки справжні лиси. Ну, що написано отут на корі? Хитрощам слава! Ларсонам ура! Випалив Лабан. От і добре, синку, всміхнувся тато Ларсон. Ти зробиш із Людвіка Чотирнадцятого справжнього лиса і навернеш його до хитрощів. Лабан потягся і по хвилі мовив. «Обіцяю вам, тату, зробити все якнайкраще і піклуватися про всіх своїх братиків та сестричок. Ви ж знаєте, як мене прозвали – Лабан Хитрий!» «Не дари носа!» – перебив його тато Ларсон. «Найхитріший у родині я, і я сам навчу Людвіка Чотирнадцятого найзвичайнісіньких хитрощів. А ти глянь, щоб він не грався в лісі з чужими дітьми!» Особливо з такими, які забивають йому голову дурницями. Зрозумів? Зрозумів, тату, відповів Лабан. Із завтрашнього ж ранку Людвік Чотирнадцятий гратиметься тільки зі мною. Розділ третій Другого дня, рано вранці, Лабан збудив свого братика Людвіка Чотирнадцятого. «Вставай, но!» – невдоволено гукнув Лабан. «Будемо гратися!» Людвік Чотирнадцятий протер сонні очі, позіхнув і сказав. «А я не хочу з тобою гратися!» Всі мої друзі вважають, що ти справжній Лабан хитрий Лабан на радощах аж розцвів Та невже, спитав він Приємно чути Але ж я тобі сказав, уставай, мені треба тебе багато чого навчити А я тобі сказав, що не хочу з тобою гратися Стояв на своєму Людвік Чотирнадцятий І заходився лизати руде хутро ми з ЮКю і Туфету збиралися в лісі грати в піджмурки. Не зустрічайся більше з тими дурними зайчиськами, звелів Лабан. Тато не хоче, щоб ти грався з чужими дітьми. Краще я вчитиму тебе, як стати хитрим і розумним. Можеш учити мене, як стати розумним, погодився Людвік Чотирнадцятий. Але затям собі. Дурити інших я не буду. Гаразд, побачимо. Промимрив Лабан. Ходімо. І братики вийшли з нори. Погуляли чи не погуляли з годинку, а тоді Лабан і каже. Дивися, Людвіку, оце лисички. І показав лапкою на гриби. Ач які руденькі. Е, мене не обдуриш. Засміявся Людвік Чотирнадцятий. «І Лаура, і Лінея, і Ловіса, і Лідія, і Лотен у школі. Чого б їм бути тут?» «А ти тупіший, ніж я гадав», – урвав його Лабан. «Я кажу не про наших сестричок. Так називають оці руденькі гриби». «Ой, наморочуся ж я з тобою». Цілий день лисенята кружляли лісовими стежинками. Лабан розказував Людвіку Чотирнадцятому деякі дерева, кущі, рослини, ягоди, квіти. Навчав іще всякої всячини. Надвечір Лабан спитав. «Може, ти ще щось хочеш дізнатися? Чи підемо додому?» «У мене вже пересохло в роті і бурчить у животі». «Я ще хочу подивитись, як живуть люди», – відповів Людвік Чотирнадцятий. «Не можна!» – замахав Лабан передніми лапами. «Це небезпечно». «Невже ти боїшся?» – глузливо сказав Людвік Чотирнадцятий. Тоді Лабан, недовго думаючи, махнув лапою. «Гайда! Вони зупинилися аж біля глибокої канави на озлісці. Зовсім недалеко від огорожі, збитої з тонких, кругленьких жерток. Оце дрюча зветься огорожею. Півголосом пояснив Лабан. З одного боку бачиш поле, там росте овес. Той самий, з якого мама варить нам кашу. Краще б я побачив поле, де мама бере рисову кашу. Прошепотів Людвік Чотирнадцятий. Рисова каша смачніша за вівсяну. Дурень та й годі, засичав Лабан. Дивись, з другого боку стоять людські будівлі. В найбільшій, ой ті, що з вікнами, мешкають самі люди. А ще є для корів і для коней. А ліворуч, у довгастій повітчині, живуть кури і курчата. Лабан аж облизався. Людвік чотирнадцятий прикипів очима до будівель, що виднілися вдалині. А де живе оте страховисько Максиміліан, про якого завжди розповідає тато? по хвилі спитав він. Я добре не знаю, відповів Лабан, але як підкрадуся до огорожі, то буду перший із татових дітей, хто одурить пса. Я обдурю його швидше за тебе, відповів Людвік чотирнадцятий. Лабан зареготав. Ти? здивувався він. Ти ж не хочеш хитрувати. Ось я тобі покажу, як це робиться. Нумо закладімося, що я одурю першого, кого зустрінемо, вертаючись додому. Не хочу, сказав Людвік чотирнадцятий. Я однаково когось обдурю. Стояв на своєму лабан. Хоча б для того, щоб показати тобі, який я хитрий Неподалік від нори Ларсонів По стежині стрибало двоє зайченят ю ю і ту -Фету. Як тільки вгледіли, що їхній товариш Людвік Чотирнадцятий Іде зі своїм старшим братом Лабаном Зайченята хотіли чкурнути геть, та не встигли Людвік Чотирнадцятий гукнув їм Гей! «А де це ви були?» «У крамничці, купили медяників», – відповів туфету і показав паперовий пакунок. «Ой-ой!» – раптом заголосував Лабан. «Ой-ой, моє бідне горло!» «У тебе болить горло?» – здивувався Юкею. «Ще як болить!» – мовив Лабан. «Ой-ой! Ми оце з Людвігом Чотирнадцятим щойно від лікарки Сови!» Вона сказала, що в мене страшна недуга І поможуть проти неї тільки одні ліки Які ж поцікавився туфету Медяники, зітхнув Лабан Мед такий приємний, такий солодкий, такий смачний Що від нього легшає на горло То ви квапитесь у крамничку по медяники? Спитав Юкею Лабан прикинувся Наче він плаче. Я не можу купити медяників, схлипнув він. Мої киженькові гроші вийшли, а більше мені тато не дасть. Так і мучитимусь із хворим горлом. Зайченята довго дивились на Лабана. Справді? А ти не дуриш? Завагався Юкею. Чого б це я дурив найкращих друзів Людвіка Чотирнадцятого? Обурився Лабан. Правда ж, Людвігу? З цими словами Лабан ущепнув Людвіга 14-го за кінчик хвоста. І замість сказати «ні», Людвік 14 щосили зойкнув. «Ой! Що ти кажеш?» В один голос спитали юкею і і «ту Туфету. «Мій братик хоче сказати «ага», але часом він страшенно затинається». Заходився пояснювати Лабан. «Хоче сказати «ага», а в нього виходить «О». «То Лабан каже правду?» – спитав Туфету у Людвіка Чотирнадцятого. Лабан ще раз ущепнув Людвіка Чотирнадцятого за кінчик хвоста. ой знову застогнав Людвік Чотирнадцятий. «Е, «Самі ж чуєте, що він каже «Ага», – мовив Лабан. «А чого це ви думаєте, що ми вас дуримо? Тепер мені треба мовчати». Я вже так набалакався, що знов заболіло горло. ого ой, ой ой, коли б мені хоч кілька медяників!» Зайченята стояли і щось собі міркували. Тоді Юкею сказав, «Тільки через те, що ти брат Людвіка Чотирнадцятого, на тобі наші медяники. Будь ласка, бери цілий пакунок». «Дякую, дякую, дякую!» Зрадів Лабан, ви найкращі друзі на весь ліс. Присягаюся, що я вас ніколи не забуду. Розділ четвертий Зайченята побігли, а Лабан ударив себе лапою в груди і зареготав. Хитрощ щам слава! Так чинить лис, коли йому заманеться медяників! Чи по-твоєму дурити погано?» Та Юкею і Туфету відбігли ще не дуже далеко. Почули Лабанові слова і заквапились назад. «Ми гадали, що ти справжній товариш!» Дорікнув ЮКЕЮ Людвігові Чотирнадцятому. А ти нас обманюєш. Докинув ту фету. Ми більше не гуляємо з тобою. Обой зайченят знову зникли з очей. А Людвік Чотирнадцятий зажурився. Як ти міг утнути таке з моїми найкращими товаришами? Обурився він. І тобі не соромно, Лабане? Мені не буває соромно, захихотів Лабан. Навіщо дурненьким зайченятам медяники? Тобі теж не годиться мати таких друзів. Згадай, що казав тато. Він розгорнув пакунок і прицмокнув Ох, і пахнуть. Та я проковтну це все одним духом. Ну, й Бог ти!» – сказав Людвік чотирнадцятий. Лабан уже засунув лапу в пакунок. Він пильно подивився на брата. І невдоволено мовив, «Це я, Бовдур, я? Найхитріший у лісі лис? Що ти верзеш?» «Бувши тобою, я приберіг би мадяники, поки ми прийдемо додому», – мовив Людвік Чотирнадцятий. «Уяви собі, як застритимуть наші братики і сестрички, коли ти наминатимеш мадяники, а вони тільки облизуватимуться». Лабан замислився. Часом ти буваєш дуже мудрий, похвалив він Людвіга Четернадцятого. Я послухаюся твоєї ради, пакунок сховаю вдома, а ввечері усе поїм. Біля входу в нору Лабан зупинився і сказав. Людвіку, а може ти ще мене в дурні, щоб самому ум'яти медяники? Хіба може таке лисеня, як я, обдурити самого Лабана хитрого? Відповів Людвік Чотирнадцятий Та я й не люблю мадяників Не бійся, не поїм Лабан сховав пакунок собі під ліжко Тільки Людвік Чотирнадцятий знав де А коли лисенята вклалися спати Лабан голосно сказав Мабуть, поласую я мадяниками Так закуртіло чогось солоденького У тебе немає жодного мадяника Озвався Леопольд. «Я знаю, що ти давно протринькав свої кишенькові гроші». «Так, медяника у мене немає», – погодився Лабан. «Зате є цілий пакунок медяників, бо я хитрий». «Дуриш», – мовила Лаура. «Поки я не побачу пакунка, то не повірю». Лабан глянув на сестру і прицмокнув губами. «Вірте чи не вірте, а пакунок є». Лабан засунув лапу під ліжко Лап-лап, а пакунок, мов, крізь землю провалився Ха-ха-ха-ха, засміялися лисенята Що, наласувався? Лабан заліз під ліжко, але пакунка не знайшов І виліз страшенно лютий Хтось поцупив мої медяники, злісно крикнув він «Ну те, роззявляйте пащі! Від кого пахне метом, той і злотій. Лисенята послухались. Лабан обійшов усіх. Леопольда, Лаге, Ласе-молодшого, Ласе-старшого, Ленарта, Лео, Лукаса, Лауру, Лінею, Ловісу, Літію та Лоттен. «Але ні від кого не пахло метом!» Нарешті дійшла черга до Людвіка Чотирнадцятого. Лабан зупинився навпроти нього і просичав. «Це ти, злодій! Тільки ти бачив, де я ховав пакунок! Але ти казав, що не любиш медяників і обіцяв не їсти!» «А я й не їв твоїх медяників!» – мовив Людвік Чотирнадцятий, чесно дивлячись братові у вічі. Лабан миттю обнюшив і його, але й від Людвіка Чотирнадцятого не пахло медом. Лабан почухав собі спину. «Я не їв твоїх медяників», – ще раз мовив Людвік Чотирнадцятий. Лабан уп'явся в нього лютим поглядом, але я їх віддав, закінчив Людвік Чотирнадцятий. «Кому?» Гарикнув Лабан і аж підскочив з несподіванки. «Як ти посмів віддати комусь мій пакунок з медяниками?» «То не твої медяники», – спокійно мовив Людвік Чотирнадцятий. «Ти відняв їх у моїх найкращих друзів». «Ті дурні зайчата самі віддали мені пакунок», – засичав Лабан. «Ти обдурив їх», – сказав Людвік Чотирнадцятий. Через те, що горло в тебе здорове-здоровісіньке, я повернув пакунок ЮКІЮ і туфету Лабан пильно подивився на свого братика Ти ще пожалкуєш, пригрозив він і зашкріп лапами подолівці Лисенята зрозуміли, що Лабан страшенно розгнівався Але Людвік Чотирнадцятий не злякався він і досі не зводив очей з Лабана Хто зна, чим би воно закінчилося Та саме цієї миті до них навідався тато Він стояв за дверима і все чув Діти, вам пора спати, звелів він Тату, тату, Людвік Чотирнадцятий мене обдурив Поскаржився Лабан Він чудово урвав його тато Ларсон Моя найменша дитина обдурила самого лабана хитрого, це непогано. Лабанові зробилося соромно. Він шаснув до себе в ліжко, підібгавши хвоста, а тато Ларсон сів у вітальні в крісло і замурмотів собі підніс Принаймні Людвік не такий вже й дурний, але дурити своїх братів і сестер. Розділ п'ятий Другого ранку Людвік Чотирнадцятий сам збудив Лабана «Вставай, но, ну звелів він братові і поторсав його «Ходім до лісу, будеш мене вчити! Вчора ми так гарно розважалися!» Та Лабан і далі гнівався на нього Він не міг забути вчорашньої пригоди з медяниками «Я не хочу з тобою гратися!» – сказав Лабан і водитися з такими дурисвітами Сам ти дурисвіт Образився Людвік Чотирнадцятий світ, та не такий Просичав Лабан і перевернувся на другий бік Я ще посплю Людвік Чотирнадцятий пішов сам А вже ж, тато Ларсон заборонив йому гратися з чужими дітьми Але тепер, коли Лабан не схотів з ним іти Людвік Чотирнадцятий може навідати своїх товаришів Найперше він побіг до Юкею і Туфету Але на порозі його зустріла мама Зайчиха Мої хлопці не гулятимуть з тобою Рішуче сказала вона Ти і твій брат лише дурити їх Я знаю, як ви вчора відняли в них медяники Тож Лабан, заперечив Людвік Чотирнадцятий і спитав Хіба ви, тітонько, не знаєте, що вчора, як смеркло, я віддав їм їхні медяники? Ну то й що, ти з Лабаном заодно, сказала мама зайчиха і зачинила двері. Людвік Чотирнадцятий зітхнув і побіг далі до своєї доброї приятельки, до Білочки Агне Стрибайко. Білочка сиділа високо на гілці і лущила шишки. Гей, Агне, гукнув Людвік Чотирнадцятий і крутнув хвостиком. Ходи сюди, пограємось. Не буду я з тобою гратися, собі гукнула Агне. Моя мама чула від тітоньки зайчихи, що вчора ти відняв у ю і Ту-Фе-Ту два пакунки з медяниками. То не я, спробував захищатися Людвік Чотирнадцятий. Їх обдурив Лабан, а я став зайчатам у пригоді. Агне Стрибайко, не мовивши й слова, переплигнула на сусіднє дерево. Людвік Чотирнадцятий ладен був заплакати згоря. «Піду я до Колючки», – майнула в нього думка. «Він завжди такий добрий до мене». Їжачок Колючка мешкав під благеньким куренем неподалік у лісі. «Гей, Колючко!» гукнув Людвік Чотирнадцятий, діставшись до благенького куреня. «Ти дома?» «Ні», – почувся голос. «Тобто я дома, але тобі сюди і зазь». «Це ж я, твій товариш Людвік Чотирнадцятий», – гукав Людвік. «Іди сюди, не жартуй». «Я не жартую і не хочу з тобою товаришувати», – відповів Колючка. Я гадав, що ти добрий, а тепер довідався, що ти такий самий дурий світ, як і всі лиси. Думаєш, я не знаю, що ти відняв учора в ЮКЮ і ту три пакунки мадяників. Це неправда, почав Людвік чотирнадцятий. Ні, токи правда, заперечив колючка. Моїй мамі сказала про це мама Агне Стрибайко, а їй жалілася мама ЮКЮ і ту -Фету. Людвік Чотирнадцятий зрозумів, що колючка його не слухатиме. Сумний потюпав він далі. Тепер у нього залишалося тільки двоє товаришів – горностайі Оке та Бенгт. Підійшовши до нори, де вони мешкали, Людвік Чотирнадцятий погукав. – Оке, Бенгте, ходіть сюди, пограємось. – Не хочу, – відповів Оке. – Не можу, – відповів Бенгт. «Нам не дозволяють!» В один голос відповіли Оке та Бенхт горностаї. це?» – спитав Людвік Чотирнадцятий. «Бокулючена мама казала нашій мамі, що чула, як мама Агнес Требайко казала, що вона чула, як казала мама Юкію і Туфету, що ти видури у зайчат чотири пакунки бадяників. Пояснив Оке. «Це дуже погано, і тому ти з нами не гратимешся!» – додав Бенхт. «Ми не гратимемось з тобою!» – поправив його Оке. Людвік Чотирнадцятий витер кінчиком хвоста сльозинку. Що за жорстокість? Він же не хотів хитрувати. Намагався бути добрим і допомагав іншим. Людвік Чотирнадцятий збагнув, що ця недобра слава про нього піде між усіма лісовими звірами. Мабуть, до вечора вже подейкуватимуть, що він видурив у Юкею і Туфету цілу сотню пакунків мадяників. Людвік 14 ліг на величенькому пеньку і замислився. Тато Ларсон заборонив йому гратися з чужими дітьми, а вони самі не хочуть з ним гратися. Лабан також розгнівався на нього, сидить, мабуть, удома і мудрує, щоб то його встругнути братикові. Хоч би тобі один товариш. Що ж його робити? Лишається. Тільки одне. Йому треба тікати з дому. Людвік Чотирнадцятий зіскочив із пенька і подався зовсім незнайомою стежкою вглиб лісу. Він довго блукав між деревами і кущами. Через галяви перебігав так хутко, що його не міг побачити ніякий ворог. Він уже думав, що забрів одному, хто знає, як далеко. Вечоріло. І хоч Людвік Чотирнадцятий мав густе хутро, але трішечки змерз. А ще його змагав голод. Бо як поснідав удома, то й досі нічого не їв. Хіба що за цілий день ухопив ягідко чи корінчик. Вони вже лаштуються вечеряти, подумав Людвік Чотирнадцятий. І відчув, який він самотній. Цікаво, чи вони тужать за мною? Зненацька немов розвиднілося. Ліс закінчився, і просто перед очима в Людвіка Чотирнадцятого розляглось широченне поле, а десь у далині замерехтіло кілька вогників. Людвік Чотирнадцятий озирнувся довкола. Ага, він згадав, де він. Це ж тут вони з Лабаном лежали вчора і дивились на людські будівлі. Дивина, та й годі, мовив Людвік чотирнадцятий і почухався. Я промандрував цілий день і опинився майже вдома. На мить йому закралася думка повернутись до нори і повечеряти у мами Ларсон. Та одразу ж зникла. Раз я надумав утекти, то й утечу. Промурмотів Людвік чотирнадцятий. Якби ще не хотілося їсти то все було б чудово. Він подивився крізь огорожу на овес, що ріс на полі. Як це вчора казав Лабан? З цієї трави мама готує вівсяну кашу. Людвік Чотирнадцятий не те, щоб і любив кашу, але щось вже треба вкинути в рот. Він перестрибнув через канаву, проповз попід огорожею і допався до вівсяного Волоття але вівсяною кашею і не пахло. «Дурний лабан обдурив мене!» – зітхнув Людвік Чотирнадцятий. А їсти хотілося так, що аж за душу тягло. Тато Ларсон любив казати, «У людей завжди повно їжі!» «Та хіба ж Людвік наважиться підкрастися аж до подвір'я? Він же не вмів хитрувати!» а ще не міг здолати страху. Тож перше, ніж на щось зважитися, Людвік Чотирнадцятий довгенько розмірковував. «Мені більше допікає голод, ніж страх», – півголосом мовив він. «Щоб дістати їсти, я проберуся до людей». У всі Людвік Чотирнадцятий почував себе у безпеці. Ніхто з людей не міг його тут побачити. Але коли поле закінчилося, стало важче. Людвік Чотирнадцятий поповз по землі між двома рядочками невисоких кущиків. Людвік Чотирнадцятий почув, що запахло солоденьким і смачним. Тато Ларсон розказував колись, що люди вирощують добрі ягоди, які називаються полуницями. Людвік Чотирнадцятий здогадався, що втрапив на полуничну грядку. Він нашорошив довгі вуха. У темряві щось забрящало. А тоді знову запала тиша. Може, Людвікові почулося? Він витягнув шию, щоб роздивитися, як швидше дістатися до людського подвір'я. І враз він побачив поторочу. Просто перед ним стояло, розчепіривши руки, високе одоробло в довгому піджаку. Людвік Чотирнадцятий зроду не бачив живої людини, хіба що намальовано в книжці, яка була в Юкею і Туфету. Може, ця потороча на полуничній грядці людина? Людвік Чотирнадцятий затамував подих, уп'явшись очима в поторочу. І чим більше дивився, тим химернішою вона йому здавалася. Людвік Чотирнадцятий протер очі. Ні, йому не вважалося. На голові в неї був крислати капелюх. Але звичайного обличчя з очима, носом, вухами і ротом не було й знаку. Знову почувся брязкіт. Людвік чотирнадцятий помітив, як щось блискуче й мерехтливе звисало з розчешених рук поторочі Це ніяка не людина, а щось іще страховинніше, може, привид. Людвіка чотирнадцятого ніби морозом обсипало. Він забув про будь-яку обережність. Стрілою помчав через полуниці, через овес, стрибнув і опинився в канаві біля тину. «Рятуйте!» – запищав хтось поруч. «Рятуйте!» – заскімлив і Людвік Чотирнадцятий. Він опинився просто на м'якенькій, живій, писклявій, похнастій грудочці. Розділ шостий Важко сказати, хто злякався дужче Людвік Чотирнадцятий чи пухнаста грудочка? Принаймні, Людвік Чотирнадцятий озвався перший «Що за манера налітати на безневинних звірят?» Почав сваритися він «Ось я заявлю на тебе в поліцію» «А я не налітала на тебе, бо я не вмію гаразд літати» Пропищала пухнаста грудочка І коли вже на когось заявляти в поліцію, то тільки на тебе Не я ж сюди впала. У канаві була напівтемрява Та коли Людвік Чотирнадцятий придивився То помітив, що пухнаста грудочка набагато менша за нього І помалу страх його розвіявся Що ти тут робиш так пізно? І сама самісінька Здивувався він. «Така малеча, як ти, вже давно повинна спати!» «Мені страшно йти додому!» Жалісливо писнула грудочка. «Запахло лисом, а лиси такі страшні!» Людвік Чотирнадцятий крізь сміх запитав. «Хіба ти ніколи не бачила лиса?» «З роту!» – відповіла грудочка. «Тільки на малюнку!» Лиси в білих хутрах з довгими вухами і ще з манюніми м'ячиками на хвостиках. Ти дивилась, не на ті, що слід малюнки, мовив Людвік Чотирнадцятий. Яка ж я дурна, засміялася Груточка, знову переплутала. І коли вже я навчуся розрізняти лиса і зайця? У лиса руде хутро і довгий хвіст, а ще лис дуже хитрий. «Оце вже схоже на правду», – сказав Людвік Чотирнадцятий. «А хіба ти бачив живого лиса?» – спитала Грудочка. «Скільки завгодно», – відповів Людвік Чотирнадцятий. «І ні разу їх не боявся?» «Ні разу», – відповів Людвік Чотирнадцятий. «То ти хоробрий», – сказала Грудочка. «Як же тебе звати?» «Людвік Чотирнадцятий Ларсон», – відповів Людвік. «Ну й кумедне ім'я», – засміялася Грудечка. «Де ж воно кумедне?» – просичав Людвік Чотирнадцятий. «Ми найбільша родина на цілий ліс, і випадково мені випало бути чотирнадцятою дитиною. Бачиш, як усе просто!» «У тебе тільки тринадцять братиків і сестричок?» – пропищала Грудечка. Це не так уже й багато, щоб вихвалятись, наче в тебе їх більше, буркнув Людвік чотирнадтий і трохи розгнівався, бо ця грудочка насмілилась брати його на кпини. Я ледве чи й перелічу своїх братиків і сестричок, відповіла грудочка, а звати мене Тутта Карлсон. У канаві запала тиша. Обоє гадали те саме. Хто ж ти? Людвік XIV спитав перший. Правда ж, ти, пташка? Тут та похитала головою. Але ж ти сама казала, що трохи літаєш? Тут та знову похитала голівкою. Ти мешкаєш у цьому лісі. І знов тут та похитала голівкою У людей. Нарешті тутта кивнула голівкою. «А якого кольору твоє хутро?» «Я не маю хутра, у мене жовтий пух», – відповіла Тутта Карлсон. Людвік Чотирнадцятий почухав за вухом. «Що ж воно за жовта пташка, яка не вміє літати і мешкає у людей?» – думав він. «Невже це?» Людвік Чотирнадцятий гикнув. «Ти часом не курка?» Обережно спитав він. Тутта Ларсон не квапилась відповідати. Ти не чуєш, що я питаю? Мовив Людвік Чотирнадцятий. Та чую, пропищала Тутта. Ні, я не курка. А ти хто такий? Ти мешкаєш у лісі? Людвік Чотирнадцятий кивнув. Ти свійський? Людвік Чотирнадцятий похитав головою. Якого кольору твій пух? У мене не пух. «У мене руденьке хутро», – відповів Людвік Чотирнадцятий. «А хвіст у тебе довгий?» «А вже ж!» – відповів Людвік Чотирнадцятий. «Ура! Тоді я вгадала!» – вигукнула Тутта Карлсон і підступила до нього ближче. «Ти заєць, заяць!» «А от і не вгадала!» – мовив Людвік Чотирнадцятий. «Тутта Карлсон стала як укопана!» Що ж воно за дикий звір із рудим хутром та довгим хвостом? Якщо не заєць, то тут та затремтіла. А, -а -ти, ти, ти, ти, ти часом не, -не, -не, -не хитрий лис? Затинаючись, спитала вона. Е Ні, по хвилі відказав Людвік Чотирнадцятий. Тут та Карлсон перевела дух. Ну і добре, мовила вона. А то я страх, як боюсь впасти в небезпечне товариство. Людвік Чотирнадцятий усміхнувся. Коли б ця та Карлсон тільки знала. Проте він недовго втішався. Незабаром запхинькав. Я голодний, цілісінький день не їв. Сердешний Людвік Чотирнадцятий, мовила Тутта Карлсон. А що ти найдужче любиш? Я їм усе, відповів Людвік. Чуєш, що робиться в мене в животі? Придумала. вигукнула тут та Карлсон. Проведи мене додому і допоможи, якщо зустрінемо лиса, а в нас на подвір'ї завжди повно їжі. Хіба мені до вас можна? Не повірив Людвік чотирнадцятий. А чого ж, не бійся, запевнила тут та Карлсон. Перейдемо овес. «Тоді по луниці, і все. Та ти ж прибіг звідти, коли нагнався на мене». Тут Людвік Чотирнадцятий згадав, чого він стрибнув у канаву. І «Я більше туди не піду», – затявся він. «Краще вже буду голодний». «Турненький», – засміялася тут та Карлсон. «Люди нікому не чинять зла, а коли ти боїшся Максиміліана, то не такий вже він і страшидло». І «Я не боюся ні людей, ні собак, а тільки привида, що стовбичить у полуницях», – признався Людвік Чотирнадцятий. Хіба ти не бачила величезного, жахливого привидяки, що розчепірив руки, ще й чимось брязкає? А що за обличчя? Страшно й подумати. Тут та Карлсон знов засміялася, і пух на ній заворушився, як живий. «Нема чого реготати», – засичав Людвік Чотирнадцятий. «Коли б не повернув і не сховався в канаві, той приведяка мене проковтнув, би, як горошину. Справді!» «Ходімо», – сказала Тутта Карлсон і залопотіла крильцями. «Обіцяю, що той приведяка тебе не проковтне». А, «А ти з ним знайома?» – спитав Людвік Чотирнадцятий і з подиву аж рота роззявив. Тут та Карлсон не мовила ані слова, а подріботіла попереду Людвіка Чотирнадцятого через овес. Незабаром вони підійшли до грядки. «Стривай!» – зашепотів Людвік Чотирнадцятий. «Бачиш, ондечки той приведяка, я далі не піду». «Поягус!» – пошепки відповіла тут та Карлсон. «Ти боїшся йти за мною? А я думала, що ти хоробрий». Людвікові чотирнадцятому не хотілось показувати Тутті Карлсон свого страху, і він мовчки подався слідом. З кожним кроком його серце калатало дужче й дужче. Вони зупинилися біля самої поторочі, що стояла з розчепіреними руками. «Оцей є твій страхітливий приведяка, мовила тут та Карлсон. Він навіть не ворушиться. Якщо це непривидяка, то, мабуть, людина, сказав Людвік Чотирнадцятий. Бачиш, у нього є піджак і капелюх. Тут та Карлсон захихотіла. Чи воно всі лісові звірі такі нерозумні? Спитала вона. Це і не привид, і не людина. І Людвікові Чотирнадцятому здавалося, що він справді нерозумний. Він засоромлено промимрив. «То що ж воно за проява?» «Звичайне, опудало!» Тут та Карлсон знов аж зайшлася від сміху. «А ти думав, що опудало проковтне тебе як горошину?» – запещала вона. «Ось я розкажу про це у нас на подвір'ї!» «То ти ще й базікало!» – засичав Людвік Чотирнадцятий. «Хіба я можу знати про всі людські вигадки? Краще роздобуть мені попоїсти! Ти ж обіцяла!» Адже я старіх тебе від хитрого лиса Ходімо до тої хишки, де світиться Мовила тута та Карлсон Там знайдеться щось від вечері Лізь за мною в це віконце Але тихенько, бо всі сплять Людвік Чотирнадцятий Обережно проліз у віконце І закліпав очима від світла, що спадало зі стелі Там справді було тихо але тільки якусь мить. Тоді хтось у кутку вкрик. «Рятуйте, лис!» І здійнявся такий шарварок, що Людвік Чотирнадцятий за малим не оглух. «Рятуйте!» Чулося кутку дакання з усіх боків. «Рятуйте!» Нарешті Людвік Чотирнадцятий збагнув, куди він потрапив окурник. А ще він бачив, що тут та Карлсон Причаїлася за величезним відром «Ти мене обдурила!» – гукнув він «Ти курка!» «Ні, ні, я курча!» Затинаючись, мовила вона «Це ти мені збрехав, бо ти хитрий лис!» «Ні!» – запхинькав Людвік Чотирнадцятий «Я лис, але не хитрий!» Розділ сьомий За хвилину в курнику знов запала тиша. Усі зацікавлено дивились на Людвіга 14 го Багато курчат уперше в житті бачили живого лиса. «Ти ба! Лисеня прийшло до нас у гості!» – закуткудакала курка Лаура. «А ти справді не хочеш нас поїсти? Я знаю твого татуся!» то він далеко не такий добрий. Я нікого з вас не з'їм, але я страшенно голодний і залюбки чимось би підживився, відповів Людвік 14 Тут та Карлсон обіцяла мене нагодувати. Бідолаха, засокотала Лаура. А вже ж ми тебе нагодуємо. Он, мабуть, у тому черепку на дні щось лишилося. Далі Людвік 14 не слухав, він жадібно накинувся на черепок Добре, що квапишся, мовила Лаура, наїсися і тікай собі, бо кукуріка Петрус не любить такий гостей Кукуріка Петрус – це наш півень, пояснила Тутта Карлсон Його ще немає, та ось-ось прийде, тож не гайся, скоріше але було вже запізно. Через віконце зайшов кукуріка Петрус у своєму барвистому пір'ї. «Кукуріку, кукуріку, -ку, ку годинник показує чверть на дев'яту», – проспівав він і запишався. «Кукуріку, кукуріку». -ку, ку Побачивши Людвіка Чотирнадцятого, кукуріка Петрус замовк, а тоді щосили загорлав. Рятуйте, у хаті лис. Максиміліянець сюди на поміч. Рятуймо жінок і дітей. Людвік Чорнадцятий зовсім забув, що пес Максиміліан майже такий самий хитрий, як тато Ларсон. Рятуйте. закричав і собі Людвік Чтирнадцятий. Рятуйте. Я не хочу, щоб мене зловив Максиміліан. Тоді кури одна спереду одної. Заходилися розказувати кукурікові Петрусу, що Людвік Чотирнадцятий – добрий лис. І знову щенився шарварок. Півень кукурікав, кури куткудакали, курчата пискотіли, а Людвік Чотирнадцятий скавулів. Ніхто й не помітив, як відчинилися двері, і до курника прожогом ускочила куцолапа такса. Людвік Чотирнадцятий загледів її гострий писочок між двома зозулястими курочками. «Треба тікати додому», – подумав він, і чкорнув був повстаксу. Та враз і зупинився, бо на дорозі йому став хтось такий, кого Людвік Чотирнадцятий ніколи в житті не бачив. Той хтось такий мав два коричневих стовбури, як у дерева тільки набагато рівніших і блискучіших. Вище у нього було щось руде, а ще вище мигнуло щось зелене. Далі Людвік Чотирнадцятий не наважувався дивитись. Він утямив, хто стояв перед ним. Людина! Це була перша людина, яку побачив Людвік Чотирнадцятий. Те блискуче, що мало вигляд стовбурів дерев, було не що інше, як новісінькі, гарно почищені чоботи. Руде то штани, а зелене піджак. Максиміліане, у курнику живий лис, візьми його. закричала людина. Малий Людвік чотирнадцятий не міг утямити людських слів. Для нього то було одне єдине довжелезне слово. Та хоч би там що, а небезпеку Людвік чотирнадцятий відчув. Лис не повинен утекти. знову прокричала людина. Хапай його. І почалися лови. Людвік чотирнадцятий обіг хто зна скільки будівель. Ховався в кущах, спробував зачаїтися за тим часим, що стояло на подвір'ї. Але пес винюхував його скрізь. Треба десь сховатися. «Бо скоро вже не матиму сили тікати», – подумав Людвік Чотирнадцятий. Біля однієї великої будівлі він помітив щось схоже на скриньку. Шмигнув туди крізь кругленьку дірку та й уклався долі, щоб отхекатись. «Сюди Максиміліан не добереться», – просто гнав він подумки. «Не хочу, щоб мене зловили люди. Ще кортить додому, в ліс». Це був чудовий сховок. Максимілян навіть не заглянув туди. Кілька разів він пробігав пов скриньку, а Людвік Чотирнадцятий злякано заумирав. Але скринька чогось не цікавила Максиміліана. Незабаром лови припинились. Максиміліан більше не гавкав. Скрізь залягала тиша. Людвік чотирнадцятий висунув голову на двір і тільки но хотів вилізти зі сховку, як почулися чиїсь кроки. Він знов хутенько сховався за скриньку і прикипів очима до великих чоботищ. Лисеня таки втекло, хоч Максиміліан весь час наступав йому на хвоста, промовила людина. Хитрі руді Людвік чотирнадцятий зрозумів останні слова. І запишався. Оце, аби почув тато Ларсон. Людвіка 14-го хвалять за хитрощі. Ходімо пити каву. Вела далі людина. Мабуть, лисеня втекло до лісу. Може, тобі, Максиміляне пощастить наступного разу? Людвік 14-й перевів подих. І тільки вдруге хотів вилізти зі сховку, як знов хтось став на дорозі. Максиміліан! Його чорна шерсть геть спітніла. Червоний довгий язик був висолоплений. Людвік Чотирнадцятий згорнувся малесеньким клубочком. Хо, що за вечір! – простогнав Максиміліан. Цього разу лисиня втекло. Але хай начувається, я йому ще всиплю бобу. По цих словах Людвік Чотирнадцятий згадав, що не довечеряв. У тебе є біб? зопалу спитав він, та й прикусив язика. Тепер він себе виказав. Хто це тут базікає? буркнув Максиміліан. Та я, лисиня, кволеньким голоском відповів Людвік чотирнадцятий. Сьогодні ввечері ми вже зустрічалися. Мене звати Людвік чотирнадцятий Ларсон. Добрий вечір, добрий вечір. На жаль, я поспішаю додому. Але вийти Людвік чотирнадцятий не міг, Максиміліан стояв просто перед ним. Зараз він мене вкусить, подумав Людвік чотирнадцятий і заплющив очі. Але ніхто нікого не кусав. Коли Людвік обережно розплющив очі, Максиміліан не здався йому сердитим. Навпаки, пес лежав і всміхався. «Ти найхитріший і найхоробріший лис з усіх, кого я ловив», – сказав він. Людвігові Чотирнадцятому радість аж розпирала груди. Уже вдруге цього вечора його хвалять. От коли поруч був тато Ларсон. «Я вибігав усе подвір'я, щоб тебе знайти», – вів далі Максимілян. «А ти де сховався? У моїй буді!» «У твоїй буді?» – здивувався Людвік Чотирнадцятий. «Ти тут мешкаєш?» «А вже ж!» – відповів Максиміліан. «Зроду б не подумав, що ти тут». І «Я так і знав», – збрехав Людвік Чотирнадцятий. «Тому й сховався сюди». Максиміліан зареготав. «Ну, хіба можна на тебе гніватись?» – мовив він. «Мабуть, уже й ти зголоднів після вечірніх ловів». Хочеш моточок свіженького м'ясця? Чи треба було припрошувати двічі? У курнику Людвік Чотирнадцятий не наївся як слід, і він схопив із Максиміліанового черепка більший шмат. От якби хто бачив, Максиміліан і собі відкусив м'яса. Пес і лис вечеряють у купі. Хіба не чудосія? І як ти казав тебе звати? «Людвік Чотирнадцятий Ларсон», – мовив Людвік. «Ларсон, Ларсон», – згадував Максимілян. «А ти часом не знаєш хитрюгу Ларсона з тієї нори, що на ялівцевому пагорбі?» «То мій тато», – сказав Людвік Чотирнадцятий. «Він часто розказував про тебе, Максиміляне». «Он як», – мовив Максимілян і засміявся. «А ж, ми не раз ловили один одного». Я не хвалюся, але мушу тобі сказати, що твій тато майже такий самий хитрий, як і я. Пам'ятаю свої останні лови. Тоді я гарненько його вкусив за задню лапу. А другим разом йому перепаде ще більше. Так і перекажи. Вони, як за себе, кинули все м'ясо. Обоє були стомлені і порозлягалися долі в буді. Тобі треба вертатися додому мовив Максиміліан і позіхнув. «Приємно отак полежати, але, мабуть, моєму господареві не сподобається наша дружба». «Мені так далеко», – зітхнув Людвік Чотирнадцятий і відчув страшенну втому. «Не знаю, чи утраплю». «Не так уже й воно й далеко», – відповів Максиміліан. «Я проведу тебе дотину. Це буде чудова вечірня прогулянка». Без і лисеня покрадьки перейшли подвір'я, рядку полуниць і овес. Біля огорожі Максиміліан сказав Людвікові. Тепер тобі недалеко. Біжи цією стежечкою і нікуди не звертай. Хіба ти знаєш, де я живу? Здивувався Людвік Чотирнадцятий. Максиміліан засміявся. Чого б це я не знав, де живе хитрий Ларсон? Я ж там був. І ось що тобі скажу, віднині ми не приятелі. Внадишся до курника, нарікай сам на себе. Максиміліан злісно гавкнув, мовляв, це не жарти. А тоді зник з очей. Людвік Чотирнадцятий і собі чкурнув стежкою. Він ніколи ще не повертався додому так пізно. Що скаже тато Ларсон? Коли Людвік зайшов до нори, Тато Ларсон сидів у вітальні в кріслі. Він вийняв з нагрудної кишені годинник і кинув на сина сердитий погляд. Де це ти цілий день тинявся? гнівно спитав він. Давно вже пора спати. А мене похвалили за те, що я такий хитрий, мовив Людвік чотирнадцятий. Що ж, це приємно, сказав тато Ларсон, і його гнів помалу вгамувався. «Мені почулося, що десь тут загавкав пес. Провадив він далі. Чи, може, мені здалося?» «Ні, тату, не здалося. То гавкав Максиміліан», – відповів Людвік Чотирнадцятий. «Он як? Мій найзапекліший ворог Максиміліан!» – вигукнув тато Ларсон і замислився. «Я не хвалюся, але кажу тобі, що він майже такий самий хитрюга, як і я». Пам'ятаю свої останні лови, тоді я гарненько вкусив його за задню лапу. А другим разом йому перепаде ще більше. Нехай так собі і затямить. Людвік Чотирнадцятий усміхнувся. Чия ж вона правда? Максиміліанова чи татова? Той на того каже, а той на того. Нараз до тата Ларсона дійшли Людвігові слова. Він скочив з крісла і закричав. «То що ти сказав? Ти зустрічався з Максиміліаном?» Він ганявся за мною після того, як я вечеряв у курнику, але не міг мене знайти, бо я сховався в його буді, хоч він не дуже й розгнівався, і ми з ним їли м'ясо з одного черепка. А тоді він мене трохи провів, і відтоді ми розцуралися. Одним духом випалив Людвік Чотирнадцятий. «Тато Ларсон підійшов до нього?» І погладив по голові. Ти, мабуть, заснув під ялиною, і тобі це приснилось, лагідно мовив він. Іди спати до своєї кімнатки. Розділ восьмий Другого ранку за сніданком Лабан спитав Людвіка 14-го. «Що ти вчора цілий день робив?» «Нічого такого», – буркнув Людвік «Гуляв, грався, те-се» «А що, те-се?» – допитувався Лабан «Ти часом не грався з чужими дітьми? Не забув, що казав тато?» Тут до розмови пристав і тато Ларсон «Ні», наш Людвік не грався з чужими дітьми. Він розважався з моїм давнім недругом Максиміліаном. Усі лисенята повитріщали очі. «З тим страшелезним псом Максиміліаном!» В один голос закричали вони. Тато Ларсон засміявся і цитнув на дітей. «Годі вам, Людвік не хоче бути хитрим, а насправді всі хитруни проти нього ніщо». Мабуть, він просто посміявся зі свого старенького татуся. Чи як, Людвіку? Людвік чотирнадцятий тиснувся писочком у бляшанку з кислячком, яку поставила перед ним мама Ларсон, і мовчав. А мама Ларсон сказала Тепер діти, гайте до школи. Уже пізно. Еге, малече, покваптеся, озвався й лабан. Покваптеся, то станете такі хитрі, як ваш найстарший брат. І дванадцятеро лисенят руденькою вервечкою гайнули з нори. Вдома лишилися Лабан і Людвік Чотирнадцятий. «Хочеш зі мною погратися?» – спитав брата Людвік. «Ні за що в світі!» – відповів Лабан. «Думаєш, я забув, як ти мене обдурив із медяниками? Я не граюся з тими, хто може підвести». Людвік Чотирнадцятий розчаровано подався до виходу. «Пам'ятай, що тобі заборонено гратися з чужими дітьми», – нагадав Лабан. «Звичайно, ти можеш устрогнути те, що й учора. Гуляти з Максиміліаном. Він не лісовий звір». Перше, ніж Людвік Чотирнадцятий вийшов із нори, він почув лукавий Лабановий сміх. «Коли б вони тільки знали, і тато Ларсон, і Лабан, і всі-всісіньки, що Людвік казав правду!» Але тепер Максиміліан більше не доводився йому приятелем, і погуляти з ним не пощастить. Зненацька Людвік Чотирнадцятий зупинився. Що ж, Максиміліан йому не приятель, але ж на тому подвір'ї у Людвіга є подруга, тут та Карлсон. Після всього, що сталося вчора ввечері, він геть про неї забув. «Ану ж, збігаю в курник!» Півголосом мовив Людвік Чотирнадцятий. Я вже дорогу знаю, приведяки на полуничні грядці не боюся, аби тільки не здибати Максиміліана. То що мені той, Максиміліан? Лис по кризі мчить швиденько, ще й підспівує тихенько. Лис по кризі... Звичайно, криги не було й близько, бо ж стояла середина літа. Але Людвік Чотирнадцятий знав на пам'ять лише цю одну пісеньку. Він добіг до канави, де того разу зустрів Туту Карлсон. Людвік Чотирнадцятий пробрався попід огорожею і опинився у вівсі. Коли овес закінчився і почалися полуниці, він поповз на животі, щоб ніхто з людей його не помітив. Людвік Чотирнадцятий радів, що побачить Туту Карлсон. І весь час співав про лиса, який швиденько мчить по кризі. Неподалік від полуниць він загледів чиюсь постать. «Вона трохи схожа на людину», – подумав він. «Але цього разу мене не обдуриш». І Людвік Чотирнадцятий, співаючи, поплазував далі. Аж біля самої постаті зупинився і промовив. «Ось я заспіваю вам вашу пісеньку. Тут живе оподало на грядці, що завгодно те і витіває. То сідає, то стає навшпиньки» а захоче, руки розставляє. Людвік Чотирнадцятий сів на задні лапи, а передніми взявся у боки, щоб бути схожим на опудало з розчепіреними руками. Тут живе опудало на грядці. Пісня урвалася, бо Людвік Чотирнадцятий почав придивлятися до постаті на грядці зблизька. Ось пара рудих чобіт, Далі руді штани і зелений піджак, а ще вище – капелюх. Під капелюхом Людвік Чотирнадцятий побачив і очі, і ніс, і губи, і вуха. Людвік Чотирнадцятий облизався довгим вузьким язичком. казна що? Того разу опудало було без чобіт». Піджачок на ньому був благенький і драний. На обличчі воно не мало очей, ні носа, ні рота, ні вух. І враз Людвік Чотирнадцятий збагнув. Це зовсім не опудало. Це той самий дядько, що був учора в курнику. Людвік хотів тікати, але не встиг. Ну ти й на хаба, сказав дядько. І Людвік Чотирнадцятий опинився в повітрі. Так високо він ще з роду не був, навіть як вилазив на замшілий камінь біля їхньої нори. Дядько тримав його за шкірку, а це було неприємно. Людвік жалісливо заскаволів, просився знову на землю. Ага, то це ти внадився до нашого курника, спитав дядько. А Людвік подумав собі: Ну хіба не можна навчитися говорити по-справжньому? Що втямиш з таких довжелезних слів? Людвіг ще раз заскавулів, бо хотів сказати, що то справді він навідувався до курника. Але ти ніби не страшне, вів далі дядько. Навпаки, з тебе дуже мили лисенятко. Я певен, що наші діти тебе полюблять. Дядько поніс Людвіга на подвір'я. Там посадив його в клітку зі сталевого дроту. «Отут і житимеш», – сказав він і замкнув клітку на ключ. «Малот і Петера немає вдома, але скоро будуть». Людвік Чотирнадцятий замислився. «Малот і Петер? Ну і чудернацьке ім'я?» Але добре подумавши, він здогадався, що тих дітей двоє і що звати їх Малот і Петер. Максиміліане ходи сюди. огукав дядько. Глянь, кого я вловив Учора воно тебе одурило А я взяв його голі руч Воно таке хидрюще А тепер діти матимуть з нього іграшку Людвік Чотирнадцятий не зрадів Утретє почувши про свої хитрощі Навпаки, він дуже зажурився Йому не хотілося бути за іграшку людським дітям Йому кортіло додому, в ліс Коли дядько десь пішов Максиміліан підступив ближче до клітки. «Чи я не казав тобі, щоб ти тримався звідси чим далі?» гавкнув він. «Як ти випустиш мене звідси, то я обіцяю, що ніколи сюди не прийду», сказав Людвік Чотирнадцятий. «Ми більше не друзі», відповів пес і вишкірів зуби. «Я не вірю в лисячі баєчки. Ви не чувані брехуни!» «Я не брехун», заперечив Людвік Чотирнадцятий. «Я зовсім не хитрий!» «Хіба ти не ховався в моїй буді?» – зявкнув Максиміліан. «Ти найхитріший з лисів, кого я стрічав! Ти набагато хитріший за свого тата!» Пес обійшов клітку зусібіч і обнюхав її. «Тепер побачимо, чи ти справді хитрий, чи врятуєш свою роду шкуру!» – мовив він. «А звідси вибратися нелегко. Мені нема чого тебе стерегти!» «Щасливих тобі посиденьок!» І Людвік Чотирнадцятий зостався сам. Він заходився шукати хоч якусь дірку, але скрізь був тільки сталевий дріт. Він спробував замок на зуби, але йому тільки стало боляче. «Я зроду звідси не виберуся», – зітхнув Людвік Чотирнадцятий. «Аби я був хоч трішечки хитрий». Він поклав голову на передні лапки, і зажурився своєю неволею. Нараз почувся голосок. «Гей, що ти робиш у моїй клітці?» Біля клітки стояла Тутта Карлсон. «А вгадай, огризнувся Людвік Чотирнадцятий. Мабуть, ти думаєш, що я граюся в піджморки або обираю різдвяну ялинку?» «Як ти там опинився?» допитувалася Тутта Карлсон. «Клітка ж замкнута!» Клітка замкнулась тоді, коли я в ній опинився, заскавулів Людвік Чотирнадцятий. Якщо хочеш знати, мене зачинив тут один дядько. Тепер я стану іграшкою для його дітей. Як можна бути таким телепнем, щоб попастися дядькові? Здивувалася тут та Карлсон. Якусь мить Людвік Чотирнадцятий мовчав. Я думав, що то опудало, зніяковіло сказав він. Тут та Карлсон засміялася. Твоя правда, нарешті мовила вона. Ти зовсім не такий хитрий, як інші лиси. Хіба можна переплутати живого дядька з опудалом? Диво та й годі. Людвік чотирнадцятий заплакав. Цить, сказала тут та Карлсон. Я хочу додому. Аж заходився Людвік чотирнадцятий. Не хочу бути іграшкою для дітей. Почулися людські кроки, і до клітки підійшов той дядько, що зловив Людвіка. «Не бійся, ціпонько!» – засміявся він. «Лисеня з твоєї клітки нікуди не втече. Погодувати погодую, але не курятиною, як йому заманулося». Дядько поставив у клітку черепок із м'ясом і кістками. «Невже ти справді прийшов сюди через те, що закортіло курятини?» Занепокоєно спитала Тутта Людвік Чотирнадцятий похитав головою Я прийшов, щоб погратися з тобою, мовив він А він мене хап і спіймав Підолашненький Людвіку запищала Тутта Карлсон І все через мене, я визволю тебе звідси, ось побачиш А поки що бувай І Тутта Карлсон зникла Людвік Чотирнадцятий залишився сам як палець на дядьковому подвір'ї в клітці для курчат. Розділ дев'ятий Цілий ранок Людвік 14 лежав у клітці й нудьгував. А після обіду закрутилося, завертілося. Повернулися від бабусі малот і Петер та й дивитися на татусеву спійманку. Ой гарнюще. скрикнула малот і хотіла погладити Людвіка чотирнадцято. Яке там гарнюще. Подумав Людвік Чотирнадцятий і хапнув її за руку. «А можна його на ніч узяти до себе в кімнату?» – попросив Петер. «Він спатиме у візочку для малотених ляльок». «Отакої!» – подумав Людвік Чотирнадцятий і ще більше засумував. «Лисеня в ляльковому візочку. Сміх тайгоді!» Такої ж думки, очевидно, був і дядько. «Найкраще лиценяті сидіти тут». «Лісовим звірям у людських оселях не затишно», – сказав він. Людвікові Чотирнадцятому це здалося вельми мудрим. «Тату, його треба якось назвати», – мовив Петр. «Я вже раз названий, та ви з роду не вгадаєте, як», – подумав Людвік Чотирнадцятий. «Міке», – вигукнула Малот, – «гарне ім'я». Людвік Чотирнадцятий скривився. «Пхе, Міке». Звичайнісіньке ім'я. Людвік у тисячу разів краще. А може, Рудохвіст? Запропонував дядько. Людвік Чотирнадцятий дзявкнув. З нього досить вже цих дурниць. Його звати Людвік. Людвік і більше ніяк. До завтрашнього ранку ми придумаємо йому по-справжньому гарне ім'я, мовила Малот. До завтрашнього ранку. Людвік Чотирнадцятий аж похолов. «Увечері він повинен бути вдома, бо тато Ларсон розгнівається». «Тату, а можна взяти Максимілянів-повідець і трохи погуляти з лисеням? спитала Малот. Людвік Чотирнадцятий одразу ж повеселішав. «Може, коли вони гулятимуть, удасться накивати п'ятами?» «Беріть», – сказав дядько, – «але будьте обережні. Мені здається, що лисеня трохи підступне». Людвік чотирнадцятий був як шовковий. Він дозволив, щоб діти наділи на нього Максиміліанів-повідець і слухняно пішов за ними. Максиміліан лежав у своїй буді і все те бачив Ага, тебе беруть завитки, що в нас з'явився новий свійський звір. піддражнив його Петр. Пес тільки сердито гаркнув. Людвік Чотирнадцятий сподівався, що після прогулянки діти забудуть замкнути клітку. Але він помилився. Клітку замкнули, як слід. «Від нас не втечеш», – сказала Молот. «Уже пізно, і нам пора спати. А завтра вранці ми знов прийдемо до тебе». «Завтра вранці я вже буду в лісі», – подумав Людвік Чотирнадцятий. Але як утекти, він не знав. «Та можеш...» Тут і Карлсон спаде щось на думку. Після вечері з хати вийшла мама Петера і Малот із малою мискою в руках. Вона говорила повагом і виразно, тож Людвік досить добре її розумів, навіть якщо всі слова були для нього суцільним довгим реченням. «Будь ласка, вечеря для нашого нового гостя подано», сказала вона. Діти дуже хотіли, щоб тобі перепали найкращі шматки, що ними, звичайно, ласує Максиміліан. Жінка знову пішла в хату, а Людвік Чотирнадцятий відчув страшенний голод. Він уже розігнався, був спробувати смачного м'яса, як до нього долинув шурхіт з-під кущика, що ріс неподалік. Гей, це я!» – почувся писк. Людвік Чотирнадцятий упізнав Тутту Карлсон. Вона обережно визирнула з-за гілочки. «Найкращих шматочків не їж!» – прошепотіла Тутта Карлсон. «Хіба вони погані?» – перелякався Людвік Чотирнадцятий. «Вони ж так смачно пахнуть!» Тутта Карлсон задріботіла зі свого сховку. «Максимілян на тебе сердиться!» – сказала вона. «Діти про нього зовсім забули. Беруть і надівають на тебе його повідець. Ведуть тебе на прогулянку!» а найгірше те, що дають тобі найкращі шматки м'яса. А чим я йому зараджу? Відповів Людвік Чотирнадцятий. Нехай сердиться на дітей. І все ж мені здається, що ти повинен віддати Максиміліану від ці шматки, сказала Тутта Карлсон. Людвік Чотирнадцятий здивовано зиркнув на неї. Я сам голодний, сказав він. До речі, кого тобі більше шкода? Мене, що замкнутий у клітці, чи пса, що гуляє собі на волі. «І все ж мені здається, що ти повинен віддати м'ясо Максиміліанові, знову сказала Тутта Карлсон. «Ось, послухай!» Вона щось зашепотіла Людвікові на вухо, і тоді він усе зрозумів. «Ти майже така хитра, як лис!» – похвалив він її. «Хитріша!» – сказала Тутта Карлсон. «Я ж не думаю, наопудало, що то привид!» а на людину, що то опудало. Але більше я тебе не дражнитиму. Я сховаюся в цих кущах, поки прийде Максиміліан». Довго чекати їм не довелось. Тільки згас день і запали сутінки, Максиміліан з'явився біля клітки. «Який я радий!» – загарчав він. «Сьогодні спатиму спокійно, бо знаю, що ти замкнений». «Хіба ти не голодний?» – ласкаво спитав Людвік Чотирнадцятий. Пес уп'явся в нього очима. «Голодний! А що тут дивного?» – сказав він, вишкіривши зуби. «Діти віддали тобі найкращі шматки м'яса, які звик одержувати я!» «Знаю», – відповів Людвік Чотирнадцятий і прикинувся сумним. «Тому я й залишив найсмачніші шматки для тебе. Он, глянь у миску. Я не хочу, щоб ти через мене голодував». Максиміліан підійшов ближче до клітки. Так, Людвік казав правду. В мисті лежало кілька найкращих шматків м'яса. Максимілян облизався. «Будь ласка, їж!» – припросив його Людвік Чотирнадцятий. «Відчиняй дверцята і заходь. Колись ти мене пригощав вечерею, а сьогодні я тебе». Максиміліан не повірив йому. «А що, як ти мене обдуриш?» – завагався він. «Хіба може таке лисеня, як я, обдурити такого хитрюшого пса, як ти?» Відповів Людвік Чотирнадцятий. Максимілян засміявся. «Що за дурниці? Звичайно ж, лисеня хитре. Але щоб обдурити старого Максиміліана ще раз? Ні, це неможливо». Максимілян одімкнув клітку і, не кваплячись, зайшов усередину. «Сідай, до вечері», – припрошував Людвік Чотирнадцятий. Голос його був спокійний, але серце калатало. «Ще трішечки!» «Дякую за запросений! Дякую за запросений!» мурмутів Максиміліан. «Що є кращого за ситий шматочок м'ясця на вечерю?» Він підступив до миски, і раптом Людвік Чотирнадцятий миттю вискочив із клітки і зачинив за собою дверцята. Тут та Карлсон випорхнула з-під кущика, і вони разом замкнули клітку. «Ей, що ви робите?» – заскавулів Максиміліан. «Я не хочу сидіти під замком у курячій клітці. А ну, випустіть мене!» «Смачного!» – засміявся Людвік Чотирнадцятий. «Даруй, що я не можу зостатися і скласти тобі товариство. Мені пора додому. Може переказати моєму татові вітання від хитрого Максиміліана?» «Цить!» – гарикнув пес. «Ось я тобі зараз дам. Ой, но-но, ну серти ж я!» Людвік Чотирнадцятий і тута Карлсон у двох дістались до курника. «Тисячу, мільйон разів дякую за допомогу», – мовив Людвік. Ет, нема за що», – відповіла тута і сором'язливо схилила голівку аж до землі. «Це ж через мене тобі так не щастить». Людвік Чотирнадцятий уже й забув, чого він сюди йшов. «Ага, щоб погратися з тутою Карлсон. Сьогодні ми не погралися». То, може, ще колись зустрінемось? спитав він. Залюбки, відповіла тут та Карлсон. Але чим далі від подвір'я, бо Максиміліан таки захоче тебе провчити. То можна гратися біля огорожі, там, де ми зустрілися вперше, запропонував Людвік чотирнадцятий. Тут і Карлсон ця пропозиція сподобалась, і, перше ніж вона зникла в курнику, де мешкало безліч її сестер, братів та інших родичів. Вони домовились зустрітися завтра». Відтак Людвік Чотирнадцятий поквапився додому. Вже зовсім стемніло, і він розумів, що тато Ларсон страшенно гнівається. Так воно й було. Коли Людвік зайшов до вітальні, тато Ларсон сидів у кріслі. Він виняв годинника з нагрудної кишені і насупився. «Знову пізно», – пробурчав він. Звісно, лиси на полювання ходять уночі, але ж ти ще дитина і повинен у цій порі вже спати. «Сьогодні було так багато пригод», – похвалився Людвік Чотирнадцятий. «Ну-ну», – усміхнувся тато Ларсон. «Ти бачив мого давнього недруга Максиміліана. «А вже ж, і не тільки його», – жваво відповів Людвік Чотирнадцятий. «Мене спіймав один дядько, і я став дитячою іграшкою». А тоді мене замкнули в клітці. А тоді ми з тутою Карлсон обдурили Максиміліана і... Людвіку, дитино моя!» – урвав його Ларсон. «Щось тобі сниться за багато снів». Людвік Чотирнадцятий опустив хвоста. «Це правда, тату?» – мовив він. «Так, це правда. Тобі сниться багато снів», – повторив тато Ларсон. «На добраніч!» Розділ десятий Людрік 14 і Тута Карлсон часто зустрічалися на галявинці біля огорожі. Звісно, це була чудернацька пара – лисеня й курча. Але їм у двох було цікаво – вони вигадували нові-нові ігри. Найбільше вони любили гратися в школу. Одне з них вилазило на пеньок і було за вчителя, друге вмощувалось на траві і слухало – Людвік 14 навчав тут ту Карлсон того, що сам перейняв у лабана, всього про лісову рослинність. Він розказував, які ягоди можна їсти, щоб не болів живіт, застерігав свою подругу від грибів, що мають гарні в білий горошок шапочки. Ті гриби звуться мухомори, і вони дуже отруйні. А ще Людовік показував тутті, як треба розпізнавати сліди. Тут та Карлсон розказувала Людвігові 14 чотирнадцятому про всіх мешканців свого подвір'я, про рослини, які вирощують в саду, і які корисно споживати, про людей і про те, як їх остерігатись, щоб не спійматись. Обіцяй, що ти ніколи не прийдеш до курника наскрасти. Боязко попросила тут та Карлсон. «Я ж знаю, що лиси люблять курятину!» «Ніхто з нашої родини вас не крастиме», – врочисто пообіцяв Людвік Чотирнадцятий. «А ти обіцяєш, що скажеш мені, коли люди надумають улаштувати лисячі лови?» Тутта Карлсон пообіцяла. Коли Людвік Чотирнадцятий зустрічався з Туттою, то з нори він зникав із самого ранку, а повертався аж смерком. «Що ти робиш день у день?» – якось поцікавився тато Ларсон. «Граюся зі своєю товаришкою», – відповів Людвік Чотирнадцятий. «І багато чого навчився». «Це добре», – мовив тато Ларсон. «А як звати твою товаришку?» «Тута Карлсон», – відповів Людвік Чотирнадцятий, сподіваючись, що тато більш нічого не питатиме. Бо він перечував. Татові не сподобається, що його син грається з курчам. Тута Карлсон, мовив тато Ларсон і замислився. Не знаю такої. Приведи її коли-небудь сюди і познайом нас. Хто чи вона захоче? Мовив Людвік Чотирнадцятий і чкурнув на двір, щоб не довелось відповідати на купу важких запитань. Але тато Ларсон був старий і хитрий. Він ще довго сидів у своєму кріслі і щось обмірковував. Тут та Карлсон. Він ніколи не чув цього імені, хоч і знав усіх лісових звірів. Другого ранку тато Ларсон підкликав Лабана і спитав. «То ти навчаєш Людвіга хитрувати?» «Ми не здружилися», – відповів Лабан. «Проте я знаю, що він грається з чужими лісовими звірятами». Тато Ларсон наморщив чоло. «А тут-ту Карлсон, знаєш?» – спитав він. Лабан похитав головою. Тато Ларсон почухав спину. Як завжди, це означало, що він глибоко задумався. Тепер він пригадав, що Людвік Чотирнадцятий казав йому кілька вечорів тому. Щось про пса Максиміліана? Про курник? Про якогось дядька? Мабуть, дитина марила, промурмотів тато Ларсон. Або, або. Вголос він звелів лабанові. Ти повинен довідатися, хто така тута Карлсон. Завтра вранці, коли Людвік подасться з дому, не спускай з нього ока. Людвік чотирнадцятий, як звичайно, поспішав до огорожі на зустріч із тутою Карлсон. Він не помічав, як у кущах за ним вигулькувало щось руде Воно весь час ішло на зерці То був хитрий лабан, що задумав вивідати Людвігову таємницю Тута Карлсон уже була на галявці Ному гратися у піджмурки, запропонував Людвік Чотирнадцятий Цур, ти жмуришся, а я ховаюся Тута Карлсон почала вголос лічити 25 «Двадцять шість, двадцять сім, двадцять вісім, двадцять дев'ять, двадцять десять, двадцять одинадцять, я вже йду шукати!» І вона заходилася шукати Людвіга Чотирнадцятого. За кущем вона помітила щось схоже на лисячий хвіст. «Тра-та-та, тра-та-та!» -та", – загаласувала Тутта Карлсон і помахала крильцями. «Я тебе побачила!» «А от і ні!» закричав Людвік Чотирнадцятий зовсім з іншого боку. Ти не могла мене побачити? Хм, здивувалась тут та Карлсон, коли Людвік Чотирнадцятий виліз зі свого сховку. Я ж на власні очі бачила, як за тим кущем мигнув лисячий хвіст. Ти помилилася, мовив Людвік Чотирнадцятий. Мабуть, то листя брусниці чи горобини. Але тут та Карлсон таки не помилилася. За кущем справді був лисячий хвіст, і хвіст належав лабанові, і лабан бачив, як Людвік чотирнадцятий грався з курчам. З подиву, його каштанові очі зробилися величезні, як баньки. Мені слід придбати окуляри, пробурчав лабан. Мабуть, у мене щось з очима. Що тато скаже? Він помчав додому і вихором увірвався до вітальні. «Це хто знає, що?» – важко дихаючи сказав він. Тут та чотирнадцята! Лабан! Лисиця! Ні, що я верзу! Людвік чотирнадцятий!» Тато Ларсон засунув Лабанові в рота морквину. «З'їж і заспокойся», – мовив він. «А тоді розкажеш, що ти побачив таке страшнюче». «Лабан з'їв морквину?» і розповів про всі дивовижі, які йому відкрились на галявці біля огорожі. Йому хотілося, щоб тато Ларсон розгнівався на Людвіка Чотирнадцятого. Але той навпаки, сидів у кріслі і реготав. «Ви не гніваєтесь?» – оторопів Лабан. «Хіба це нічого, що лисеня з нашої родини грається з курчам, замість того, щоб не витикатися з дому і учитися хитрувати?» «Ви згорите від сорому перед родичами! А що скаже наш старенький дідусь?» «Мабуть, він посміється», – відповів тато Ларсон. «Крім того, як ти можеш твердити, що наш Людвік нехитрий? Я думав, що то йому приснилося, а виходить, він казав правду». «Я теж оце наче не сплю», – мовив Лабан. «Хіба, щоб гратися з курчам, треба бути хитрим?» «Ще яким хитрим?» – мовив тато Ларсон. «Тобі не спадало на думку, що для нас Людвігове знайомство дуже вигідне?» Лабан не міг нічого второпати. «Людвік знає пряму дорогу в курник», – повів далі тато Ларсон. «І коли нам захочеться, ми підемо туди по пом'язце». Він трохи полагіднішав. Оце-то Людвік, оце-то Людвік, мимрив він, завів дружбу з курчам. Куди мені до нього? Але ж Людвік казав, що не збирається брати у людей їжу, стояв на своєму Лабан. У тієї гульнеї з курчам він соромить нашу родину. Сить, бо він іде, прошепотів тато Ларсон. Лабан нетерпляче чекав, що буде далі. Але тато Ларсон не мовив ані слова, тільки приязно спитав. Ти сьогодні не сидів вдома і гуляв зі своєю товаришкою Туттою Карлсон? Так, нам було дуже приємно, відповів Людвік Чотирнадцятий. Тато Ларсон, примруживши очі, дивився на свого найменшого сина. Я вже тобі казав, що нехай би вона коли прийшла до нас у гості, мовив він і облизався. А якщо в неї є братики, сестрички чи ще якісь родичі, то нехай теж приходять. Егеш, лабани!» «А вже ж!» – буркнув лабан, опустивши очі. Людвік Чотирнадцятий довго дивився на тата Ларсона і на брата. «Чи знають вони, що тут та Карлсон курча?» «Ну, Людвігу, чого ти мовчиш?» – запитав тато Ларсон. «Запроси її родичів, ми влаштуємо їм бенкет!» «Не знаю», – відповів Людвік Чотирнадцятий. «Тута Карлсон така сором'язлива, що не захоче прийти». «Ми не дуже небезпечні», – усміхнувся тато Ларсон. «Перекажи їм, що ми будемо раді бачити їх до обіду!» Людвік Чотирнадцятий здригнувся. «Щось тут було не так!» Він занепокоївся. «Прекрасно!» – прицмокнув Лабан. «Вона е, така гарненька!» Людвік Чотирнадцятий нашорошив вуха. «То ти бачив туту -ту, Карлсон?» – спитав він. Лабан не знав, що відповісти. «Чи я бачив? Ні!» – розгубився він. «Та мені здається, що вона повинна бути гарненька і веселенька, адже вона твоя найкраща товаришка!» Людвік Чотирнадцятий збагнув, що Лабан викручується. «Я піду в дитячу кімнату і пограюсь перед обідом», – сказав Людвік. Він замислено лежав у ліжечку з ялинових гілочок. Розумів, що таємниці в нього вже немає. І Лабан, і тато довідались, що тут та Карлсон курча. Але як вони довідались про це? І Людвік Чотирнадцятий здогадався. Тоді, як вони на Галявинці гуляли в піджмурки, Тут та Карлсон помітила рудого хвоста і подумала, що то Людвік. А то був Лабан, що сховавшись, бачив, як вони граються. Людвік Чотирнадцятий вкусив себе за кінчик хвоста. «Що ж тепер буде?» Розділ одинадцятий Людвік Чотирнадцятий прислухався. Тато Ларсон і Лабан і досі сиділи в вітальні і про щось тихенько гомоніли. Але Людвік Чотирнадцятий виразно чув, як хтось із них назвав Тутту Карлсон. Він обережно підвівся з ліжка і став під дверима, що були зроблені зі старого і ржавого дека. Тату... А ви вірите, що Людвік приведе сюди Тутту Карлсон? Долину в, Лабані в голос. Ні, не вірю, мовив тато Ларсон. Але якщо курча не прийде до нас, то ми підемо до нього. Людвік Чотирнадцятий гикнув. Він здогадався, що в тата Ларсона на думці. Отож, я й кажу, не вгавав тато Ларсон. «Треба піти до курника, щоб привітати Туту Карлсон і всю її рідню. Може, й сьогодні ввечері. Я страшенно голодний». Людвік Чотирнадцятий на силу стримався, щоб не скрикнути. «Як може тато таке говорити?» «Я придумав ще краще», – мовив Лабан. «Я піду туди сам». «А чи вистачить в тебе хитрощів?» – засумнівався тато Ларсон. Ти ж знаєш, що на подвір'ї є злий пес, а в людей, які мешкають там, є рушниці. Якщо туди ходив Людвік Чотирнадцятий, то й я пройду. Мовив Лабан. Пустіть мене, тату. Тато Ларсон замислився. Ну, добре. Нерішуче мовив він. Але мені не хочеться, щоб ти накоїв дурниць. Ходи, поспи часинку, а туди підеш, як зовсім споночіє. Гараз, тату!» – вигукнув Лабан і стрибнув прямісінько до дверей, що вели в дитячу кімнату. Це було так несподівано, що Людвік Чотирнадцятий не встиг відскочити від дверей і покотився, мов коржик. Лабан уп'явся в нього очима. «Ти підслуховував?» – спитав він. «Що таке?» – і собі спитав Людвік Чотирнадцятий, удавши, наче він щойно продер очі. «Я тільки-но прокинувся і хотів вийти на двір, коли влітаєш ти, наче тебе хтось ошпарив. Коли дорослі говорять про важливі речі, малим дітям нічого пхати носа», – поважно проказав Лабан. «Іди собі гуляй, я хочу гарненько відпочити, бо вночі мені треба зробити щось дуже важливе». На дворі Людвік Чотирнадцятий ліг собі на мох прямісінько перед норою. Оце тобі й маєш. Він повинен будь-що зашкодити Лабанові, не пустити його в курник. Але як? Людвік Чотирнадцятий міркував і так, і сяк. Нарешті знайшов єдину раду. Він сам помчить до курника і попередить курей та курчат про нічні відвідини. Але це треба зробити негайно, хоч воно й небезпечно, бо ще видно, і його дуже легко помітять і Люди, і Максиміліан. Все ж Людвік Чотирнадцятий наважився. Він обіцяв Туті Карлсон, що допомагатиме курам проти лисів, а обіцянки слід виконувати. Він майнув стежинкою до огорожі, легко перебіг через овес і аж тоді занепокоївся. У полуницях важко сховатися. Людвік Чотирнадцятий помаленьку поплазував поміж полуницями, водночас роззираючись на всі боки. Та хоч як пильно він дивився, а опутала посеред грядки не помітив. Тому й налетів просто на нього. Отак у друге за сьогодні у нього на лобі вискочила гуля. Потім з опудала щось впало додолу. Людвік Чотирнадцятий з переляку відскочив у бік. Але то було не що інше, як капелюх, що впав з опудолової голови між лисеням і палицею. Людвік потер лоба, де заболіло, і рушив далі полуницями. Незабаром полуниці закінчаться, і тоді йому буде ще важче перед курником ніде не сховаєшся, бо тебе видно, як на долоні. Досі Людвікові чотирнадцятому щастило. На подвір'ї. Начебто було спокійно. Аж ось відчинилися хатні двері, і на двір вийшли Петер, Малот і Максиміліан. Людвік Чотирнадцятий сподівався, що вони кудись підуть, та дарма, їм заманулося гратися саме тут. Звичайно, ні діти, ні пес не бачили його у полуницях, але коли б він перебігав по двір'я, його одразу помітили. Людвік Чотирнадцятий тер на лобі свою гулю і водночас намагався щось придумати. «Це неможливо!» – застогнав він. «Я ні за що не втраплю до курника. У своєму хутрі. І чого я не такої сірої масті, як подвір'я?» – снував він далі думку. «А так мені не сховатися. Найкраще вернутися додому і спробувати задурити Лабанові голову, щоб він не йшов сюди». Людвік Чотирнадцятий крутнув головою, і його погляд зупинився на опудалі. «А може мені вирядитися опудалом?» – промормотів він. «А чого б і ні?» І враз Людвік придумав. «Капелюх! Той капелюх, що злетів з опудала, був майже такого самого сірого кольору, як і подвір'я. З нього вийде прекрасний сховок». Ну і молодець же я, зрадів Людвік Чотирнадцятий. Часом і схитрую. Він підкрався до капелюха і схопив його. Коли б іще скрутитися клубочком, щоб умоститися в капелюсі. В кінці рядки він так і зробив. Ось гляньте, Людвік Чотирнадцятий помістився під капелюхом. Він пильненько роздивлявся, куди б йому бігти, щоб утрапити до самого курника. Бо під капелюхом він буде сліпий Ну, хай щастить, промовив Людвік Чотирнадцятий, просичавши чотири рази І почалася захоплююча мандрівка до курника Та цієї миті загавкав Максиміліан: «Сить!» – почувся Петрів голос ж деш, аніше лесь!» Пес загавкав ще дужче «Чого ти розходився?» Почувся голос малот. Так, наче тебе? Глянь. урвав її Петер. Біля курника капелюх. Людвік чотирнадцятий затремтів. Його помітили. Хто це зняв його з опудала? обурилася малот. Ото вже тато розгнівається. Хіба ти не бачиш, що капелюх ворушиться? гукнув Петер. Ну, що ти? засміялася малот. Капелюх не може ворушитися. Подивись сама, не вгавав Петр. Чудосія, мовила Малот, і їй зробилося лячно, а Максиміліан не переставав гавкати. Може, подивимось на Чудосію ближче? спитав Петр. Людвік Чотирнадцятий зрозумів, що задумали діти. Тепер йому треба добігти до курника раніше, ніж малод Петер і Максиміліан його зловлять. Коли б розрахувати точно, щоб опинитися біля невеличкої драбинки, а там шмигнути крізь віконце? Людвік Чотирнадцятий розрахував добре. Він гепнувся між курми і курчатами. І знов щенився такий самий Лемент, як тоді, коли він прийшов уперше. «Рятуйте! Живий капелюх!» – куд-кудакали кури. «Рятуй, кукуріку Петрусе! Де ти? Капелюх ворушиться, мов якась примара!» Людвік Чотирнадцятий поквапився скинути капелюха. «Цитьте! Це всього-навсього я!» – щодуху крикнув він, щоб його можна було почути й крізь галас. «Людвіку?» – злякано пропищала Тутта Карлсон і подріботіла до нього із закутка. «Що ти тут робиш?» «Сьогодні до вас прибіжить Лабан», похапцем сказав Людвік Чотирнадцятий. «Але дай слово, що нічого не скажеш ні людям, ні Максимілянові. Як-не-як, -як, а Лабан доводиться мені братом». Тепер галас щенився і на дворі, біля курника. «Капелюх стрибнув он туди», почувся голос Петера. «Не боли ці. Гукнув його тато. Як це капелюк стрибав? Відчинімо двері і подивимось. Людвік Чотирнадцятий не міг лишатися тут надовше. Не кривдіть мого брата. Попросив він тут-ту Карлсон. У Лабана добре серце. І тієї самої миті, як тато Малот і Петера відчинив двері до курника, Людвік Чотирнадцятий гайнув крізь віконце надвір, Тільки смуга лягла. Єдине, що він залишив після себе, опудалів капелюх, що валявся долі. А ще Людвік почув Петерові слова. «Бачите, ми казали правду». «Нічо гісінько не второпаю», – мовив тато. «А ти що скажеш, Максиміляне?» Пес гавкнув. «Звичайно, він дещо зрозумів. Стривайно!» – пробурмотів пес. Іншим разом тобі так перепаде, що жалко буде на тебе дивитись, малий хитруне. Розділ дванадцятий Людвік 14 устиг додому якраз на вечерю. Усі сестрички й братики зібралися навкруг Лабана, що неквапом потягувався на підлосі. «Мені снився чудовий сон», – поважно мовив він. «Щось ти зарані виспався», – сказав Леопольд. «Ми ще тільки лягатимемо». «Малим дітям саме час спати», – провадив своєї Лабан. «А нам, дорослим, на думці пригоди!» «Які пригоди?» – поцікавилась Лоттен Лабан таємниче усміхнувся «Завтра дізнаєшся!» – відповів він і підморгнув татові Ларсону «Дітки, ану спати!» – нагримала мама Ларсон «На дворі вже ніч!» Тринадцяте лисенят зникли в спальні А чотирнадцяте Лабан пішло до дверей Е, «Будь обережний», – мовив на прощання тато Ларсон. «Як завжди», – відповів Лабан, – «хіба ви забули, що я, Лабан, хитрий?» Людвік Чотирнадцятий лежав у своєму ліжечку й перевертався з боку на бік. «Хоч би його там не скалічили», – думав він, – «бо тута Карлсон може його гарненько провчити». Невдовзі по тому Людвік таки задрімав. Та скоро його збудив пронизливий крик «Ой-ой-ой-ой!» хтось у вітальні «Я геть покалічений! Ой-ой-ой-ой!» То кричав Лабан Виходить, він уже повернувся Людвік Чотирнадцятий неабияк злякався Що там тута Карлсон устрогнула? Він же благав її не кривдити Лабана Усі лисенята посхоплювались від Лабанового крику. Людвік Чотирнадцятий відчинив двері, і вони прикипіли очима до вітальні. Такого видовиська вони ще зроду не бачили. На канапі, яку тато Ларсон спорудив із дерев'яної скриньки, лежав Лабан і рюмсав. Мама Ларсон обняла його за голову і втішала. Тато Ларсон стояв поруч. І роздивлявся якусь штукенцію, що таліпалася на самому кінчику Лабанового носа Людвік Чотирнадцятий здогадався, що то таке Тут та Карлсон про такі речі йому розказувала То була пастка на Ой-ой-ой-ой, стогнав Лабан Я до смерті покалічений, я спливаю кров'ю Цить, не спливаєш, суворо мовив тато Ларсон. Ти через власну дурість наробив собі шкоди, а ще хвалився лабан хитрий. Той попався в пастку на щурів. Ану розказуй, як воно було? Я минув овець і полуниці, почав лабан. Нічого не чув і нічого не бачив. Лишалося тільки збігти по драбині до курника. Коли це. Ну. Нетерпеливився тато Ларсон, бо Лабанові не дуже хотілося признаватись. «Мені запахло сиром», – вів Лабан далі. «Ти сам казав, що сир корисний. Дай, думаю, покуштую. Якраз переді мною лежав маленький шматочок». «І ти попав просто в пастку», – зітхнув тато Ларсон. «О, все ж таки я трішечки хитрий», – почав виправдовуватися Лабан. Я ж не підходив близько, я хотів підсунути той шматочок хвостиком. І пастка спіймала тебе, докінчив тато Ларсон. Лабан кивнув і зайшовся слізми. Мені так боліло, пхенькав він. Я не стримався, та як за горлаю, попрокидалися всі кури і зчинилася Веремія, попрокидалися й люди, і Максиміліан. Я лапи на плечі. І скільки духу тікати з цієї штукенції на хвості. Пес замалим не догнав мене. Бідолашний лабан, зітхнула мама Ларсон і погладила його своїм хвостом. Перший раз до курника йти нелегко. Ой, біда мені, біда, мовив лабан. У мене півхвоста залишилося. Ось я прикладу тобі пластер, пообіцяла мама Ларсон і до завтра ти знов будеш здоровий. Тато Ларсон відчепив пастку і поставив її на столі. Дивіться, звернувся він до дітей, що стояли у відчинених дверях. Я завжди казав, що ви повинні берегтися людей і собак. А спитайте Лабана, чи не така сама небезпечна і пастка? Лабан, підібгавши ростовченого хвоста, пішов до спальні. Лисенята захихотіли. Лабан не хитрий, лабан не хитрий, прошепотіло котресь із них. Лабан затулив лапками вуха, щоб не чути. "Гей!" погукав його Людвік XIV. "Послухай, а мені здається, що ти хитрий. Ти теж кепкуєш із мене?" спитав брат. "Зовсім ні", мовив Людвік. "Ти справді хитрий. Коли б ти підсував той сир не хвостом, а писком, то пастка вчепилася б тобі в носа". «А це куди гірше?» Тато Ларсон замислено сидів у спальні в кріслі. Йому не йшла з голови пастка. За своє довге життя він ніколи не чув, що люди ставили пастки на драбинах для курей. Якимось дивом хтось дізнався, що ввечері до курника навітається непроханий гість. «Від кого?» «Чи не виходив часом учора з дому Людвік Чотирнадцятий?» Тато Ларсон вирішив, що в поговорить зі своїм найменшим сином. «Ідеш ти вчора, Гасав?» – почав тато Ларсон. «Тебе просто не заженеш до хати!» Людвік Чотирнадцятий відвернувся. Гуляв собі. Тато Ларсон не зводив з нього очей. Е, «Мабуть, біля курника?» Людвік Чотирнадцятий кивнув. «Отже, це ти, – розказав Туті Карлсон і всім іншим курам, що до них прийде Лабан», – питав далі тато Ларсон. Людвік Чотирнадцятий знов кивнув. «Волосинки на татовому ху стали сторч. А як ти потрапив у курник?» – суворо спитав він. «Серед білого дня тебе могли побачити». Людвік Чотирнадцятий розповів, як він узяв опудалового капелюха, щоб пробратись до курей. Аж тоді він на силу зважився звести очі на тата. «Ви дуже гніваєтесь?» – пошепки спитав він і сховав носика у своє хутро. «Але я просив курей не завдавати лабанові шкоди. Я не знав, що вони надумали поставити щурячу пастку». Запала мовчанка. Людвік Чотирнадцятий обережно висунув писочок із хутра. Ти ба? Що це таке? Тато Ларсон сидів і реготав. То ви не гніваєтесь? Перепитав Людвік Чотирнадцятий. Та годилося б і гніватись, аж за боки хапався тато Ларсон. Ну й хитрий же ти! Він зітхнув. «Тільки все-таки негарно дурити своїх!» «Мені хочеться, щоб усі були добрі одне до одного», – мовив Людвік Четирнадцятий. «Щоб Лабан не кривдив мою найкращу товаришку і її рідню». «Гарна твоя мова», – похвалив тато Ларсон. «Але я дам тобі одну пораду. Не признавайся Лабанові, що через тебе він попав у пастку, а то буде тобі від нього». І на сам кінець тато додав. «Ось що, Людвіку, я не допущу, щоб ти грався із тією Туттою Карлсон. Вона і її родичі ніякі нам не друзі». «Тату!» – почав був Людвік Чотирнадцятий. та і я більше не будете гратися разом», – закінчив тато Ларсон. «І чого це всі звірі не можуть бути друзями і допомагати одне одному?» Сумно проказав Людвік Чотирнадцятий. – А як ти собі уявляєш, чим зможуть кури допомагати лисам? – спитав тато Ларсон. – Ні, буде по-моєму. Зрозумів? – Так, Людвік Чотирнадцятий усе зрозумів. Він поплентався на двір і ліг біля замщілого каменя. Лежав він, лежав. І так йому зробилося себе шкода, хоч плач. Йому заборонили гратися з добрими лісовими звірятами. Йому заборонили зустрічатися і гуляти з тутою Карлсон. Краще вже бути дитячою іграшкою, подумав він. Тоді б я щодня міг бачити туту, Карлсон. Водночас він знав, що дуже швидко затужив би за домівкою, бо лисові належить мешкати в лісі а не бути іграшкою для людських дітей. Я такий нещасний, застогнав Людвік чотирнадцятий. Нещасний, бо не можу робити те, що мені подобається. Розділ тринадцятий Ніхто б не побачив Людвіка Чотирнадцятого за великим замшілим каменем. А йому було видно все, що діялось навкруги. Он за кущами майнуло щось жовтеньке. Людвік Чотирнадцятий примружив проти сонця очі. Мабуть, йому привиділося щось дуже схоже на Тутту Карлсон. Та що їй тут робити? Людвіку! Пропищало щось. «Чи є десь тут Людвік Чотирнадцятий?» Людвік Чотирнадцятий злякався. Тато ж заборонив йому зустрічатися з туттою Карлсон. Ей, звідси!» – засичав він. Біжи додому!» «А чого ти такий сердитий?» – жалібно спитала тут та Карлсон. «Хіба ти мене вже більше не любиш?» «Люблю, тому й прошу тебе, йди геть!» Оттямився від переляку Людвік Чотирнадцятий. Тато Ларсон заборонив нам разом гратися. Якщо він нас побачить, тобі добряче перепаде. І чого ти сюди прибилася? Щоб не перепало вам, мовила тут та Карлсон. Ви в небезпеці, але я хочу вам допомогти. Пусти мене до нори, покажи мені вхід. Що мав робити Людвік чотирнадцятий? Я не знаю, де вхід, відповів він. Ану, пропусти мене. Стояла на своєму Тутта Карлсон. «Ти не чуєш, що вони йдуть? Як застануть мене тут, то й мені буде не переливки. Ну то де вхід?» «Біля замщілого каменя», – почав Людвік Чотирнадцятий. Але тут та Карлсон вже його не слухала. Вона швидко замахала крильцями і мало не полетіла через Людвіга. Долинув голос мами Ларсон із кухні. «Тільки Людвіга десь немає». Е, як твій хвіст, лабане? спитав тато Ларсон і поклав собі з бляшанки сонячного крему. Погано, дуже погано. запхикав лабан і підняв кінчик хвоста, куди мама Ларсон наклала пластир. Але іншим разом я провчу тих курей. Лабан замовк. А ось і курочка. крикнув він і тицьнув лапою на відчинені двері. Ціп, ціп. Справжнісінька жива курочка приблукала до нашої нори. Тато Ларсон, мама Ларсон і всі їхні діти здивовано витріщили очі на непрохану гостю. В норі запала глибока тиша. Ніхто ані чечирк. Дозвольте відрекомендувати вам мою товаришку Тутто Карлсон. Нарешті мовив Людвік Чотирнадцятий. Тутто Карлсон. Вигукнув тато Ларсон, і його ніс почервонів. "Хіба тобі не заборонено гратися з нею?" "А я й не збираюся гратися." "Так і от пекла тут та Карлсон. Я прийшла врятувати вас із біди. Нещасне курча рятує найхитрішу родину в лісі", зареготав тато Ларсон. "Цікаво тільки від кого ж. А прислухайтесь і принюхайтесь", мовила тутта Карлсон. Усі позадирали писки «Мені пахне лисом», – мовила мама Ларсон «Це Максиміліан», – пояснила Тутта Карлсон «Я чую кроки і голоси», – сказав тато Ларсон «То люди з нашого подвір'я», – мовила Тутта Карлсон Тато Ларсон занепокоївся «То розказуй, що й до чого?» «Зараз почнуться лови», – відповіла Тутта Карлсон Лисенята завищали. Цитьтено. гукнув тато Ларсон. Нема чого вищати. Мене сотні разів ловили, а я хоч би тобі що. Та, видно, і його пройняв страх. А чого це люди заповзялися ловити нас саме сьогодні? спитав він. Їм здається, що навкруг курника розвелася сила селен на лисів, відповіла тута Карлсон. Спершу з'явився один в старому капелюсі. Вона глянула на Людвіка XIV, підморгнула йому і повела далі. А присмерком приплентався другий і попався у пастку. Тоді люди поклали собі вигнати вас із лісу геть. «О, наша прекрасна оселе!» – заскаволіли Лоттен і Лінея. «У нас більше ніколи не буде такої гарненької дитячої кімнати!» Тихо, дівчата. Прикрикнув на них тато Ларсон Ніхто не прожене нас із нори Я знаю, що то за лови Зітхнула мама Ларсон Спершу з'явиться пас І поперелякує нас до смерті Тоді чекайте мисливців Люби, Ларсоне, тобі треба щось придумати А я саме про це й думав Мовив тато Ларсон Я допоможу вам думати Обізвався Лабан і наморщив лоба Ану, подивіться хто-небудь, чи пощастить нам вийти повз камінь, звелів тато Ларсон. Побіг Леопольд та відразу ж вернувся. Там стоїть якийсь дядько, мовив він. Тато Ларсон ще дужче занепокоївся. Ану, подивись, чи можна вибратись через пень, знову звелів він. Леопольд побіг до пня, але зажурений вернувся назад. А там стоїть другий дядько. Сказав він Лисенята заходилися рюмсати «Ми пропали!» Скаволіли вони, збившися тісно купкою. «Нас половлять!» «Ось тепер я і викажу вам таємницю» Мовив тато Ларсон «Є ще один вихід із нори, третій, про який знаю лише я» «Слава хитрощам, татові Ларсонові, ура!» Загукали лисенята але мама Ларсон не заспокоїлась. То ми виберемося через той таємний хід. Але куди податись нам далі? Може, всюди в лісі нишпорять мисливці і собаки? Це коли браз і знайти гарний сховок. «Дайте мені ще подумати», – мовив тато Ларсон. «Я вам допоможу», – мовив Лабан і спробував напружити свої думки. Тато Ларсон здався. «В усьому лісі не знайдеться гарного сховку!» Зітхнув він. Лабан і собі зітхнув. Тато каже правду. «В усьому лісі не знайдеться гарного сховку!» Та ось у норі почувся писклявий голосочок. «Я знаю прекрасний сховок, де вас ніхто не знайде!» То запищала Тутта Карлсон. Усі здивовано повернулись до неї. «Жартуєш!» Вишкірився Лабан. «Де це є такий сховок, про який ні тато Ларсон, ні я не чули?» тут та Карлсон гордовито подивилась на лисенят і сказала. «Наш курник!» Тато Ларсон не вірив своїм бухам. «Сховатися в курнику? Там мисливці вас не шукатимуть!» повела далі тута Карлсон. «А коли лови закінчаться, ви повернетесь додому!» Тато Ларсон погодився, що іншої ради немає. У курнику лисам і справді нічого не загрожуватиме. – А як ти гадаєш, чи всім курам сподобається, коли ми туди прийдемо? – обережно спитав тато Ларсон. – Якщо вони тіснаються, що ви, тато і мама, братики й сестрички Людвіка Чотирнадцятого, то вам скажуть ласкаво просимо, – запевнила Тута Карлсон. Дякую за люб'язність, мовив тато Ларсон. Отож ходімте тихенько через потайний вихід. Пам'ятайте, що галасувати не можна, бо вас помітять мисливці та Максиміліан. Все йшло гаразд. Чи маленька лисяча родина непомітно прошмигнула через ліс і полуниці. На подвір'ї всі вони зупинилися, а тута Карлсон шаснула в курник. Щоб попередити своїх прогостей Ларсони нетерпляче чекали на неї Може, нам не треба було сюди приходити? Засумнівалася мама Ларсон Що ж його робити? Тато Ларсон не встиг нічого відповісти Бо тут та Карлсон висунула з курника голівку І помахала крильцями Заходьте, запросила вона Ларсони рушили по драбині Лисенята, що зроду не бачили курника зсередини, зацікавлено роззиралися довкола. Тато Ларсон став посеред курника і відчув себе, так би мовити, трохи ніяково. «Привіт, як мовиться, у нас у краю брусниць!» – виголосив він і, прижмурившись, зиркнув на кукуріку Петруса. «Е, «А тут, мабуть, годиться сказати «доброго обіду»?» Півень розгорнув крила і задер голову. «Сподіваюсь, пан Ларсон не думає, що ми станемо для вас обідом», – відповів він. «Я ж хотів бути чемним», – відповів тато Ларсон і почервонів. «Ми дуже раді, що прийшли сюди. Давненько я тут не був». «А, давненько», – мовив кукуріку Петрус. «Я тоді ще був півником, але ми всі боялися хитрого Ларсона». «Тепер я не такий хитрий», – мовив тато Ларсон і удав, що засоромився. «Тепер у вас є син, найхитріше створіння в світі», – мовив кукуріку Петрус. Лабан випростався на повен ріст, щоб усі його бачили. «Чуєте?» – прошепотів він ласце і лотен. «Навіть тут мене знають». «Я кажу про малого Людвіка», – вів далі кукуріку Петрус. «Уявіть Лишень, додумався сховатися під капелюхом, дістався сюди і попередив нас про небезпеку. Повеличаємо ж його, друзі!» «Хитрому Людвікові! Ура, ура, ура!» – запищали курчата. «Ваша донька теж молодця», – похвалив тато Ларсон. «Коли б не Тута Карлсон, нас би вже давно половили мисливці. Я завжди казав, що Тута і Людвік ніби створені одне для одного». А скільки можна стояти і вихваляти цих дітей? Зацокотіла пані Кока. Може, візьмемо і влаштуємо для них пишний банкет? Чи смакують вам, любі гості, яйця? Лисенята завищали так гучно, що найменші курчата аж полякалися і позалазили під своїх мам. От і добре, мовила пані Кока. Буде великий яєчний обід. Ну, кури, мерщій нестися. 14. Що то було за свято? Що за свято? Ніколи в житті Ларсони не ласували до схочу такими смачними свіжими яйцями. Усі так понаїдалися, що не мали сили й поворушитися. Та згодом діти затіяли гру. Лиси й півники борюкалися одне з одним і кусалися. Звичайно, жартома. Лисички й курочки поставали під однією стіною та бавились пір'ячком. Мама Ларсон і пані Кока сиділи на м'яких пухових подушках і про щось гомоніли собі. Пані Кока навчала маму Ларсон, як треба нестися, бо ж усім відомо, що саме в курей це виходить найкраще. Мама Ларсон навчала пані Коку, як придбати на зиму розкішне хутро. Бо ж усім відомо, що лисиці чудово знаються на хутрах. Кукуріку Петрус сидів на жерці, а внизу, у гамаку, розрігся тато Ларсон. Їм також було добре. Аж не віриться, що тут так весело, сказав тато Ларсон. Ми вам дуже раді. Сказав кукуріку Петрус От тільки чи залишимось ми друзями назавжди А як же, запевнив тато Ларсон У нашій родині заведено казати Вірте Ларсонам Тут та Карлсон і Людвік Чотирнадцятий Прислухалися до їхньої розмови А тоді підбігли ближче То нам можна гуляти разом? Спитав Людвік е, А чого ж? Мовив кукуріку Петрус «А ж, можна!» – мовив і тато Ларсон. Ларсонам було так гарно в курнику, що вони геть забулися про час. Коли мама Ларсон в маленьке віконечко на двір, то побачила, що вже запала глибока ніч. «Нам пора додому!» – сказала вона. «Тихо!» – цитнув тато Ларсон і нашорошив вуха. «Люди саме повертаються з лобів». Тепер біля курника добре чути було ходу й голоси. «Я думав, що лисам капець», – долинув чизь голос. «А воно мале та хитре. Цілий день вистояли біля нори, а хоч би хвоста побачили». Лиси й кури перезирнулися й усміхнулися. «І що вона за химерія?» – провадив другий голос. «Максиміліан загубив слід і хотів повертати додому». Пес раптом гучно загавкав. «А тобі греть з твоїм гавканням!» нагримав на нього господар. «Гніваєшся, що тебе лиси круг пальця обвели!» Максиміліан не переставав гавкати. От того розходився, наче в курник забралися лиси!» засміявся другий дядько. «Тобі треба завести кращого мисливського пса!» «Кращого за Максиміліана не буде!» відповів господар. Насправді тут немає жодного лиса, Нечутно ані звуку. Щоб не розсміятися, курчата позасовували голівки під крильця, а лисенята позакошували собі хвостики. Аж ось кроки стихли, і голоси замовкли. На цей раз минулося, мовив тато Ларсон. Пора йти додому. Дайте слово, що прийдете до нас ще, попросив кукуріка Петрус. Спершу виду до нас, відповіла мама Ларсон Ура, ура, дакали курочки, заскім лили лисенята Зроду не було в нас такого приємного товариства Над узліссям плив місяць, жовтий як курчатко З курника вийшли тато Ларсон, мама Ларсон, Лабан, Леопольд, Лаге Ласе-молодший, Ласе-старший, Леннард, Лео, Лукас, Лаура, Лінея, Ловіса, Лідія і Лоттен Позаду всіх дибав малий Людвік Чотирнадцятий Він махав хвостиком Тутті Карлсон, аж поки вона зникла у віконечку курника Ларсони пішли по двір'ям просто до грядки, де росли полуниці при ясному місячному світлі усю цю лисячу вервечку бачив пес Максиміліан, що сам один лежав у буді, та він мовчав, як риба. «Ні, ні і ще раз ні!» – тільки й простогнав Максиміліан. «Чи видано таке, щоб лиси й кури заприятелювали? А воно ж і справді! Чого ж тоді гавкати?» Однаково ніхто з людей мені не повірить. Кінець повісті Яна Екгольма Людвігові хитрому «Ура, ура, ура!»